Köszöntöm nöket, Bányai Géza vagyok. Ma Miklós Jendrével folytatjuk a beszélgetésünket. Nem sokára Kolundzsia Gábor is bele fog kapcsolódni ebbe az eszmecserébe, És bizonyára, ha figyeltek, akkor észrevették, hogy Miklós Jendrével már negyedik vagy ötödik alkalommal talán ugyanazt a témát bontjuk tovább. Igazából abban az aprópóból indult a beszélgetés, hogy megjelent néhány hónappal. Ezelőtt egy könyve a másik ember keresése, amit továbbra is ajánlok a szíves figyelmükbe, mert rendkívül izgalmas anyagok vannak benne, és ennek kapcsán tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a alulról szerveződő vagy civil társadalomnak a... a filozófiai hátterét, gondolkodásbeli tudati hátterét ö, boncolgattuk még hozzá olyan kitűnő ö, gondolkodók ö, segedelmével, akik itt Magyarországon gondolták vég ezeket a dolgokat, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha, ha valami, akkor ez a fajta gondolkodásmód talán segíthet nekünk is könnyebben megérteni vagy kivontani azokat a lehetséges lépéseket vagy feladatokat, amit megtehetünk, hiszen a nyugati mintákkal szemben nagyon sokszor a saját gondolkodásmódunk is egy pluszgátat ad, és egyáltalán a magyar társadalom fejlődésem teljesen olyan volt, mint nyugaton. Nem tudom, hogy jól értem ezt, és még aznyit előre jelzek, hogy a mai műsorban kis István, doktor Kis István munkásságáról lesz szó, akiről valószínűleg nagyon keveset tud a, a közvélemény, de a szakmai körökben egy, egy rendkívül magasra tartott ö, ö, ö, tudós szakértő gondolkodó volt, és amiből kiindulunk. Az az ő társadalom képe, az, hogy tulajdonképpen egy modern, most mebert szóvá szállt elérve civil, alulról szerveződő, civil kezdeményezéseken nyugvó, tehát egy ilyen az általunk, annyira preferált társadalomkép hogyan is bontakozhat ki a valóságban. Hát először... Egész röviden néhány szóval szeretném kispistabásit, öreg barátomat bemutatni. Egy tanyasi tanítónak a fia volt, Csongrád Bokros parton volt, volt tanító, az édesapja. Egy paraszt család második gyereke volt, aki az apátja örökölt a birtokot, és viszont ennek fejében a akkor elterült szokás szerint a második gyereket kitalították. Így lett aztán tanító, és aztán ebben a iskolában született meg kispistabási. Nagyon nagy a jelentősége, a továbbiak van ennek a dolognak. A, a Tanyasi iskolat egy, egy kisebb fajta centruma volt a, a tányán élőknek, és ebből a szempontból valóságos mikrovilág. Tehát szellemi központ volt, a tanítónak az, az időtájt komoly tekintélye volt, tehát a gazdák hallgattak rá, a kisgyerekek oda jártak iskolába, szülők eljöttek oda, beszélgettek, eszmét cseréltek. Tehát ilyen kis központféle volt, és hát ezek gazdálkodó emberek voltak, tehát mindjárt a gazdasággal is kapcsolatba került a, a, az életük. Mindenféle problémáik, hiányosságaik voltak, utat kellene csinálni, mert borzasztó, vagy az Sáros úton nem. Tehát ilyesféle dolgokat hánytak vetettek meg egymás az emberek, de magyarul ez a kis közösség, ez, ez félig meddig mintája volt a nagyvilágnak. Nagyon lényeges ez, mert, mert a Pistabácsi a maga egész élményét tulajdonképpen ebből a Tanyasi iskola kisközösségéből ö, szerezte meg, és ö, az a hatalmas, ö, azért majd látni fogjuk, milyen hatalmas mérge világmodell, amit kialakított, ez ebben a picikis csírában csirában gyökerezik. Mint ahogy egy, egy, egy magban benne van tulajdonképpen az egész később kifejlődő hatalmas töltsfa, olyan módon van benne a világ egésze egy ilyen kis uh, bizonyfogig zárt uh, közösségben. Na most, ezek után közigazgatási jogásznak uh, tanult, uh, elég nehéz uh, indulása volt, unika, a szülei ügyvédet szerettek volna csinálni belőle, és amikor erre nem volt hajlandó, akkor elég látványosan megtagadták tőle a, a támogatást, úgyhogy féligmeri nyomorszinten düsténkedett itt Budapesten, amíg végül aztán közelébe került Magyari Zoltánnak a Magyar tudom, tudomány legnagyobb világhírű alakjának, és aztán magyarinak volt ö, élete folytáig a, a legkiválóbb, legnevezesebb tanítványa. Ő, mikor? Kezdte ezeket a a, a 30-es évek elején, tehát 930 itt mm. a 20-es évek végén, pontosabban, 906-ban született egyébként, mm -hmm. a 20-es évek vége felé kezdette foglalkozni, elsősorban a kérdése, ami egy ilyen ismeretlen terület volt, nem igazán érte senki a tanyához akkor Magyarországon, de hát ő igen, mert hát ott nőtt föl, igen. mint mint hallatuk. Most aztán hát a, a, a magyarizoltnál kapcsolatos ö, szakmai munkáját most nem akarom külsebb részletet, mert azt hiszem, hogy a mai témánk nem ez, esetleg erre még később. Vissza fogom majd térni egy más alkalommal. De hát a lényeg az, hogy végül is környezetvédelmi jogászként tevékenykedett. Volt, egy, volt magyarinak egy intézete, és ebbe az intézetben dolgozott egészen 1945-ig aztán Ez az a tájkutató. Nem, a, a tájkutató intézet az egy alkalmilag összeverődött, valami volt, majd arra, az nagyon érdekes arra, majd visszafogunk később mert hmm. nagyon sok tanússága van a dolognak. A, az időtájt, tudnélik, a, a tekintés egyetemi tanároknak saját műhelyük is volt, ahol tudományos kutatással is foglalkoztak, ez <gül> nagyjából most már nem így van, de akkor még így volt, tehát akkor egyetemi tanszékvezetők azok rendkívül komoly tudósok, és nem lőbb, hírű tudósok, is voltak magyar is ezek közé uh -huh. tartozott. Magyarizoltának egy nagyon komoly alapvető államszervezési elmélete, valamit részben érinteni is fogunk, mert a Kismis Tabács életműve is erre az államszervezésre. Eméletre épült föl, illetve ennek a továbbfejlesztésének tekinthető. Nos, aztán. 1945 után, után aztán ez a intézet nem szerveződött újjá. Szétszoroltak a munkatársak részben, részben elpusztultak, háborúba diszidáltak, ide-oda-oda kerültek. Kispi Tabácsi aztán közigazgatási szakértőként dolgozott, szanaszét egyetemeken oktatott szakértő volt a Bézügyi minisztériumban és ehhez hasonló dolgokat művelt nyugdíjvonulásig vonulásig is. Aztán nyugdíjvonulás után pedig hát konferencia részve volt, illetőleg hát a, a rendszerváltáskor megkísérelte azt, hogy, hogy miképpen lehetne a, a, a új magyar a, államot a, a korszerű alapokra helyezni. Ezzel a kérdéssel foglalkozott tulajdonképpen életé végig. 1997-ben halt meg. Jó maga elsősorban ezen a vonalon kerültem vele szoros kapcsolatba is. A, a, a, a legeslegutolsó munkája, ami, ami után néhány órával meghalt, az éppen az volt, hogy nekem valami szakmai dolgózatómat próbálta megoponálni. Mm -hmm. Meg is van az, az a kézirata, amit akkor legutolsó munkájaként ö, ö, végzett. Hát, Körülbelül körülbel ennyit röviden a, a, a bemutatásáról, és a, a mostani alkalommal pedig elsősorban az eddigek folytatásaképpen szeretném kicsit megismertetni az ő felfogását az álomról, illetve általában az emberi közösségekről, hogy mik is ezek tulajdonképpen, hogyan szerveződnek meg, és miképpen kellene, hogy működjenek. Ha, én elolvastam egy tanulmányt, közben Karandzsák is megérkezett, mm. amit átadtál nekem, amit ezzel kapcsolatban írtál, ami alapvető dolognak tűnt fel a számomra, az az, hogy a mostani elképzelésünk az államról és a társadalmaszervezésről ilyen nagyon alapvetően centrikus. Tehát vannak ilyen megdönthetetlen kialakult formák, a, a, a különböző hatalmi állokra osztott államgépezet. Úgy tűnik, ez a felfogás, és ez visszacseng ugye Karácsony Sándornak a, a megközelítésére, ez alapvetően az emberből fog kiindulni. az szóval valaki, aki alkotja ezt a, az államot, az egy individúm, egy, egy lelkes lény. A Pista ezzel kapcsolatban ironikusan azt mondta, hogy amíg egy ember van, aki azt mondja magáról, hogy az állam én vagyok, addig a dolog úgy, ahogy még működik is. De amikor minden portás azt mondja, hogy az állam én vagyok, akkor körülbelül vége mindennek. Uh -huh. És nagyjából efelé tartom a világ, tehát az, hogy az állam én vagyok, az azt jelenti, mondjuk egyszerűsítve, hogy, hogy én nálam van a hatalom, és ezzel a hatalommal élek is, amennyire lehetőségem van. Arra. Most a, itt, itt már is kapcsolódunk az alaptémánkhoz, ahhoz a, a témához, amit eddig próbáltunk körbejárni, az, hogy, hogy miképpen keletkezik az, amit úgy mondunk, hogy mi. A, a lényegében arról van szó, hogy vagyok én, meg vagyok te, két ember, hogyan lesz ebből a két ember miatt? Egy valami világos, valamilyen kapcsolat formájában lesz. Ugyan mi az azt jelenti, hogy van valamilyen ö, kapcsolat közöttünk? Most az a kérdés, hogy milyennek a kapcsolatnak a lényege, és, ö, és ez a kapcsolat milyen formában valósul meg. Ugye hát, ha az, az állam én vagyok mondat ö, szintén kapcsolatot jelent magában, az azt jelenti, hogy én megmondom, mit csináljátok, ti pedig befogjátok a szátokat, így csináljátok. Lényegében ez a. a Persze, te... vagyok, vagyunk mi, és vannak ők, az állam körülbelül így néz ki a számomra is. Nem, nem, nem, nem géz a, a mi az benne van. Tehát, tehát én vagyok a tábornok, te vagy a közlegény. Ez, ez azt jelenti, hogy mi, a kettő, kettő, kettő, kettő viszony az, hogy én parancsolok neked, mm -hmm. te pedig megcsinálod. Tehát ez, ez valamiképpen, mindenképpen magába foglalja ezt a mi tudatot. Az más kérdés, hogy te mit gondolsz a közben, miközben megparancsolom neked, hogy pucolt ki a vécét. Uh -huh. Föltehetőleg gondolsz mindenféle dolgokat, lehet, hogy nem túlságosan hízelgőket én rám nézve, de mindeset ez egy kapcsolat, mert te kénytelen vagy kipucolni a vécét, hogy én neked megparancsoltam. Nos, tehát, hát, szóval ez, ez, ez a kapcsolatnak egy csalátságos formája. Azt kell mondani, hogy, hogy ez a kapcsolati forma, ez, ez, hát, hogy úgy mondjam, csak nem felel meg tulajdonképpen az emberi lényegnek. Tehát ez a mi kapcsolatnak egy valamiféle kifordítása, és igazából véve, persze a hatalmi viszony az az a emberi társadalomból, emberi társadalom működéséből nem küszöbölhető ki. Ezt már Karácsony Sándor is leszögezte, a múlt alkalommal beszélgettünk is erről. De arról van szó itt, hogyha valamit csinálunk valami közös dolgot, ha kizárólag úgy lehet megcsinálni, hogy valaki utasítást ad a többieknek. Tehát magyarul, amikor cselekedni kezdünk, akkor ebben a pillanatban mindenképpen megjelenik a hatalmi viszony. Mm -hmm. Most az más kérdés, hogy te ezt el tudod fogadni. Esetleg el tudod különféle okokból fogadni, de előtt azt meg belátott, hogy a saját józan belátásod szerint is ez értelmes és szükséges zsorg, és ezért meg fogod csinálni. A másik pedig az, hogy ez a józan belátás hiányzik, nem vagy képes felfogni, sőt éppen elengezőleg rájössz arra az egész egy vele való kitolás, de nem tudsz mit csinálni, mert nincs eszközött, hogy ezzel szembeforduljál. Most hát ez az utóbbi eset, ez amiről a terrorállamok és is egyáltalán az erőszak kibontakozik, tehát ez is állam, ez is kapcsolat, csak a, a kapcsolatnak ez a démonikus formája, és most a, a, a ezek a démonikus formákra azt kell tudni, hogy, hogy ezek éppen azért, mert van valami eleve igazságtalan, bizonytalan és elfogadhatatlan lényegében, ezek kivétlenekül mindig romboló hatásúak. Egyébként ennek van egy, tulajdonképpen van egy előnye is, mert, mert tudni az ilyen típusú, ilyen felépítésű társadalmak a saját maguk alapját rombolják le. Tehát ez a, dolog, ez a dolog addig tart, amíg az én hatalmam tart. Az én hatalmam valamiatt megroppan, akkor, akkor, akkor ez szétesik. Szétesik, akkor ok, kezdődik valami más helyen. Ezt lehet egy cipizit, egy, szipzit, egy pél, örő kis példával megmutatni a mai viszonyokra, mert mondjuk amikor ma beszélnek mondjuk a fasizmusról, vagy a sztálni kommunizmusról, akkor ez a, ez a démoni állam, ez eléggé... Ö, ö, szépen kirajzolódik. Ez... Ma úgy tűnik, hogy egy olyan hát jogállamban élünk, ahol hát erről szó se lehet, hát ez a mi államrendszerünk, ez nem lehet démoni. Mégis az emberek arról panaszkodnak, hogy a, ami nem is tekintenek a, teljesen az állami szférnek, az önkormányzati férre, hogy a saját általa megválasztott önkormányzat, önkormányzattól félnie kell, mert a következő pillanatban, Ö, arctalan hivatalként ö, bünteti meg, és, ö, és kafkai helyzetekbe kerülhet az állampolgár, és ezt a, ö, ezeket a példákat sorolják az emberek. Hát ö, nagyon szabtos eseteket tudok ezzel kapcsolatban. Néhány éve történt az egyik kerületi polgármesterrel, hogy ö, bement hozzá az egyik lakos választópolgár valamit magyarázni, van, nem vagy, hogy a, a, a dolog vitálva is veszegetésé fajult, és végül is azzal végződött, hogy a polgármester a választópa kidobta azzal, hogyha én nem tetszem magának, akkor majd helyettem. Most, hát de, ilyesféle parlamenti képviselőtől többtől hallottam, hogy az embereknek annyi dolguk van, hogy négy évente leadják a szavazatokat arra, akit legjobbnak tartanak. Szóval, Alapjából látható, hogy, hogy ez, ez a, a, a hatalomnak, tehát az erőszaknak egy sajátságos megnyulási formája, igazából véve ez, ez a saját alapjait romboló hatású is, hogy ennek mi lesz a vége jós nem vagyok, tehát ebbe egyáltalán nem kívánok belemenni, hanem inkább szemléletesül történelmi példákat hoznék föl. először is az, hogy, hogy nacizmus, meg, meg, meg, meg bolsevizmus ezt szeretném fókuszálni a dolog lényegére egy emberről van szó diktátorról. Sokkal pontosabb, hogyha azt mondjuk, hogy hitlerizmus, azt mondjuk, hogy sztálinizmus. Azért pontosabb, mert ez a rendszer addig tart, ameddig a diktátor maga. Hmm. Ö, könnyű lesz emlenni, nem, hogyha a, ha sikerült volna a tábornokoknak felrobbantani Hitlert, nem tudom, mi lett volna, hogy folytatódott volna tovább a háború, egyet viszont lehet látni, már a kísérletből is. Abban a percben a náci borzónak vége lett volna. A háborúban mi lett volna, mit tudom én. De, de a názi borzónak vége, koncentrális táborok a tömegyi, felosztálták tömegyígoságot, megszüntetik a, a gestaport betiltják, szóval az egész rendszer van attól egyetlen dologtól, hogy a, a, a főnök oda van. De ugyanez a stalinizmus és a sztalinizmusnak vége lett abban a percben, amint a diktátor feldobta a csizmáját. Abban a percben. Pedig, pedig ezek az utódok ezek szintén nem voltak a magyó üzések a maguk nemében, de mégis, mégis, mégis magának a, a, a, a diktatúrának a lesz, legszűnösebb lesz, fajtájának ö, azonnal vége Tehát például a sokmilliós kényszerű táborok feloszlatása szintén azonnal megkezdődött. Mm. Most talán idejében szósa lehetett volna arról, hogy is kegyelmet kapjon, amint meghalt. Abban a percben ez a, ez a, ez a dolog sem működött tovább. Tehát én értem azt. Most persze ezek a rendszerek úgy alakultak ki, ez is nagyon tanulságos dolog, hogy, hogy miközben látszólag épültek, a közben romboltak is. Ugye például a, a Stalin esete az sok szempontból e, egyszerűbb áttekinteni, hogy mi történt. A Stalin paranoiás őrült volt. Kétségtelenül, és ez, ez üldözési mánia ennek az a ö, lényege, hogy a paranoiás ember rendkívül éreselméjű, igen-igen jó szimata van mindenfélére, és azon kívül gyanakszik mindenkire. Tehát a, a Stalinizmus abból lagult ki, hogy a, a sztálin ö, retteget mindenkitől, és minden potenciális ellenfelét meggyilkolta. Na no, a paranojának persze az a következménye, hogy én is félek, te is fél, sző is fél, mindenki fél, végezetül a sztalinok az alvezérei, akik szintén rettegtek és teljes okkal, mert azt lehet tudni, hogy éppen azt lógott a fejében, hogy miképpen lehetne tarkolni ezeket az embereket is, összefogtak ellene, és nem egészen bizonyított, de eléggé valószínű, tulajdonképpen talint ezek az emberek eltelték a azért, hogy a saját életüket próbálják megmenteni. Tehát ilyen módon értem azt, hogy az erőszakra alapuló összefog, összefogás közösség az valamiképpen mindig a saját alapjait aláássa, és, és, és, és ilyen módon, hát el, eltakarítja, aztán bizonyos fog egy új ö, ö, lappal lehet kezdeni a dolgot, és nekem itt eszembe jut egy, egy ősi bölcsesség a, a tauteking teking nevűzetű könyvből. Ugyasféleképpen hangzik, hogy ami a tao azt a Tao átöleli, ami a gonoszé, azt a gonosz elpusztítja. Ez így működik a világ tulajdonképpen. Egyébként a világ ezért marad föl, ha a gonosz nem pusztítaná a gonosz saját maga, akkor már régen véget ért volna mi egész történetünk. De hát ezek, ezek a struktúrák ezek saját magukat végül is lerombolják. A a tanulmányban, amit adtál nekem, volt egy mondat ezzel kapcsolatban, ami én úgy érzem, hogy egy nagyon definitív mondat, ami azt mondja, és ezt már lices te mond el, hogy amikor a, amikor a államszervezet ilyen túl tökéletesé válik, akkor, ezt most csak remélem ráismersz a gondolatra most a sok oldal között, nem találom meg, akkor válhat egy ilyen diktatúra belőle, ha pedig ö, ö, vagy pedig szétesik, tehát van egy ilyen párhuzam. Igen, következő, következő itt a, a, a probléma. Hát először is én azt hiszem, hogy próbáljuk meg ezt a dolgot a, az elején kezdeni. Tehát, e, e, tehát megpróbálom kicsit a, a Pistabási gondolat én fölépíteni a, a dolgot. Kezdve azzal, hogy tulajdonképpen mi az, hogy állam. A, a, ugye abban maradtunk, hogy, hogy egy emberi közösség e, akkor létezhet közösségként, hogyha valamiképpen közösen fel tud lépni bizonyos ügyekben, tehát ez a bizonyos ez a lényege a bizonyos kapcsolatnak, ami hát körbejártuk azt, hogy mi van akkor, ez a kapcsolat negatív, tehát pusztán hatalan tehát nem feltétlenül ez, a normál esetben nem is éppen ez a kapcsolatnak a lényege a kapcsolat lényege az, hogy vannak közös feladatok, amiket közös módon tudunk csak megoldani. Na most itt a következő, hogyan alkuk egy olyan emberi közösség, aminek közös feladatai egyáltalán lehetnek. Hát ennek a kapcsolatrendszernek négy meghatározó tényezője van. Az egyik az, hogy legyen egy megadott terület. Ami ez a megadott terület nagyjából az, amire ennek az embercsoportnak szüksége van, tehát ahol nagyjából el tudja látni saját magát. A másik természetesen, hogy, hogy egy bizonyos népesség, ami hát, bizonyos mérdéki egyfelé húzza a szekeret. Ugye a kapcsolatnak ez is a lényeg? Hogy ez a bizonyos népesség miért húzza egyfelé a szekeret? Azért, mert közös származásúak, vagy azért, mert valamiképpen összeverődtek egy közös birodalomba, vagy, vagy van valami közös ideológiájuk, vallásuk. Szóval ezek mind lényeges kérdések, de egy a lényeg, hogy van... Az itt élő emberek között van valami közös, ami, ami hát lehetővé teszi azt, hogy a szekered egy irányba húzza mindenki, és ne össze-vissza ráncigálják. A, a, a, ez a közösség, ez a harmadik számú összetevő, a, a, az, a, az az alkotóerő, ami ezt a közösséget összetartja. Tehát ez nagyon sok mindenféle lehet, de minden esetre van valami mondjuk a körös nyelvtől kezdve, a körös múltig, kosótapánk tapánk vagy nem tudom, ami körösséget teremt mi közöttünk. Tehát, mondjuk például, 1956-ban ez a valami, ez a közismert jelz az volt, hogy aki magyar velünk tart. Na, zújásféle módon alakul ki az, amit körösséget szervező erőnek nevezünk, és, és végezetül, de nem végső soron az a szervezettség, ami ezt az egészet összekapcsolja és lehetővé teszi magát a, a, a közös fellépést. Ugye ahhoz, hogy közösen fellépünk, ott mindenféle dolgokat kell, intézmények kellenek, valami rend kell és ehhez hasonló. Tehát, tehát ez a negyedik eleme amíg egy közösség, tehát egy, egy közös feladat ellátására képes embercsoport létrejön. Na most a következő, következő kérdés, ami itt felvetődik, ez a Pista a saját ötlete, amire, amire azért jött rá, mert, mert észlelni kezdte a zavarokat az államnak a működésébe. És hogy ezt a Problémát megoldja, elméletileg meg tudja közelíteni, ahhoz egy nagyon fontos különbségtételhez folyamodott, amit ő úgy mondott, hogy a szerves és a szervezet különbsége. A, a kettő közötti különbség az élettamból vetett tulajdonképpen, tehát az emberi szervezet működéséből. A dolognak az eredmény szervezet számára az a lényege, hogy minékünk az életfunkcióinkat, a, a tetteinket kétféle módon ö, ö, történik a szabályozása. Ugye létezik a, a, a, a vegetatív idegrendszer, létezik a központ idegrendszer. Központ idegrendszer a tudós elhatározásnak a fészke. De reggel elhatároztam, hogy eljövök ide és beszélgetek a rádióba. Ez a központ idegrendszernek a elhatározása. De ezen közben rengeteg sok minden történt a működés érdekében. Dobogott a szívem, vettem a levegőt, és itt tovább sorolhatnám. Most mindezeket a dolgokat egyáltalán nem a központi idegrendszer, nem a tudatosság szabályozza, és éppen elég nagy baj lenne, hogyha ez is a tudatunktól Én feség -e elképzelni azt, hogy minden pillanatban arra kéne gondolni, hogy no, most dobogtassam a szívemet, most legyen a levőköt, őrületebb. Elfelejteni. El is felejteni. <gül> <gül> <El is felejtenünk. gül> <gül> szóval kész. Semmi más, nem maradna időnk. Na mindegy. A lényeg az, hogy, hogy hát ilyen módon működik a szervezet, ennek a kettőségnek megfelelő. Mm. És a Pistabácsi azt mondja, hogy tulajdonképpen a normális emberi társadalom is ilyen módon e, kell, hogy működjön. És ott így, így, ilyen módon működik is. Tehát nyilvánvalóan van szükség egy olyan hát, központ idegenszernek megfelelő valami, amelyik a nagy elhatározásokat e, végzi. Tehát e, e, jönnek a kutyafejűt határok, össze kell a hadsereget állítani, hogy valamiképpen kivédjük a támadásokat. Ezt nyilvánvalóan nem lehet más, mint valaki, aki képviseli az egész közösséget, az körbehagyja a véres kardot, és összehívja a hadsereget. Szóval ilyesféle módon működik a, a központi akarat, vagy hogy békesebb példát mondjak, össze kell állítani az éves költségvetést, akkor nyilván egy központi kormánynak, vagy nem tudom, pénzügyminiszternek össze kell rakni valamit, és aztán ezt a valamit törvénybeíthatják, végrehajthatják. Tehát nyilván szükség van egy központi akarat hogy az a körösség ilyen módon működtesen, no, de a, a ez a az egyik fel, A dolgunknak a másik fel az, hogy még ezen kívül rengeteg sok olyan van, sőt a élet túlnyomó rész olyan, hogy egyáltalán nem a központi akaratnak a függvényes, sőt nagyon-nagyon nagy baj az, hogyha a központi akarat ezt is szabályozni tudja. Az, hogy, hogy, hogy hova megyek el dolgozni, mi dolgozok, mi történik a munkám eredményével, hogyan töltem a szabadidók, szóval rengeteg sok ilyen. az egész életünk csupa ilyen ö, ö, dologból áll. Most hát oda, hogy eljutottunk, hogy azért alapjából, hogy ezek minden látszat elérni, nem egyéni dolgok, hanem minden cselekedetemben valamiféle közösségnek a, a része vagyok. De, tehát az a közösség, ez, ez nagyon messze van attól bizonyos központi akaratól, helyi közösség. Egy lakóhely, egy munkahely, akármicsoda az a sakkör, amiben el szoktam járni sakkozni. Tehát szóval ilyesféle dolgokból tevődik össze, és ez, ezt a dolgot nevezik pistavási szerves kapcsolatnak. Olyasféleképpen működik ez, mint, mint a mi vegetatív idegrendszerünk, tehát a szívdobog magát annélkül, a kormány külön dobogtatna. Most a, a, a dologban a zavarok akkor kezdődnek el, amikor a, a kormány úgy gondolja, hogy neki kell gondoskodni arról is, hogy az emberek szíve dobogjon. Uh -huh. Ö, hát ez a, ez a, a, a a struktúrának, tehát a, a, a működésnek az elfajulása. A dolog, a dolog úgy működik, hogy... A, a, a, a Stalin-diktatúra az ennek egy szinte paradisztikus a, a, a formája. A Stalin-diktatúra hajszápontos ilyen volt. Ami, amit olvastam a stalin a stalinak tényleg egészen őszinte meggyőződése volt az, hogy ő nem adja ki a parancsot, akkor megáll az élet. Uh -huh. Tehát az talának ambició, hogy ég egy világon mindent úgy lehet csak végrehajtani, én megparancsolom, és ellenőrzöm azt, hogy végrehajtották-e a parancsomat. Mert másképpen vége a világnak. Most ezt természetesen... Miután, miután a világban rengele sok mindenféle történik, e, tehát a legjobb jó akarattal se e, tud mindent ellenőrizni, megparancsolni, tehát ez tulajdonképpen a káosznak a szinonimája ebből a formában, tehát ezt így nem lehet megcsinálni. Ami kijött a a az nem kis azért jött ki, mert, mert ez abszurdum. Hát nem lehet mindent megparancsolni. A világ nem úgy működik, hogy a Stalin megparancsolja, és hanem úgy működik, hogy én nekem vannak bizonyos belső törvényei, mikényei életben maradszom. Szóval, tehát csomó minden olyan, olyan szabály, amit egyszerűen nem lehet központilag És És az, hogy ez, ez nyilván, hogy ez nem jól működik, az a például a gazdasági teljesítményből, a, az emberek morális helyzetéből, és a többi látható, hogy mivé fajult év évtized alatt, és hova jutott. Igen, igen, igen, pontosan, pontosan erről van, van szó. Most, most hát ez, ez az, amikor amikor a, a, a központi hatalom, tehát mondjuk a Analogiánál maradva, a, a központi idegrendszer e, megpróbálja az egész szervezetet az uralma alá vonni. Most ennek van egy rendkívül lényeges e, romboló hatása is tudnélik, ezt e, csak egyféle módon tudja csinálni. E, szét kell neki rombolnia azt, amit szerves működésnek neveztünk. Tehát a kommunizmus úgy működött, hogy olyan szervezet, aminek nincsen pártitkára. Uh -huh. olyan szervezetel sem képzelhető. Uh -huh. Kérem, a sakkör is csak akkor működhet, hogyha a sakkör választ egy pártitkárt magának, uh -huh. és a pártitkár végrehajtja a Központi Bizottság utasításait. Uh -huh ez a dolog, a neve, hát ha már saknál tartunk eszembe itt az anekdóta, mert a, hogy, hogy a Szovjetunióban történt a 30-es években, volt valami híres saknagymester, akit deportáltak Szibériába, azzal a hivatkozással, hogy aláásta a szovjet csaktudományt, mert elhanyagolta a nőzó indiai védelemnek a kidolgozását. Isten az atyám, így történt. Most teszem, teszem... Persze a helyzet az, hogy, hogy emberek lévén tudjuk, hogy mi ennek az egésznek a alapjának hogyan indult ki a Volt valami aljas vetélytársa ennek a pofának, aki jól be akartam ószárolni, és kitalálta a New védelmet, a kutya se tudja, hogy micsoda, hogy minden marha jól hangzik, és, és ilyen módon a Szovjetunió ellenségeként el lehet ítélni azt a valakit, akit ki akartam nyírni. Na, de, tehát, de akkor még ha jól értem, akkor ez is tipikusan egy káoszt. Utaló jel, amikor emberek ezt a mesterkélt rendszert gyakorlatilag a saját kényűkedők szerint használhatják, abszolút nem természetes módon működnek a dolgok az emberek javára, hanem, hanem a legdurvább és kicsinyesebb önző érdekek ö, ö, képesek érvére ütni egészen ö, durva módon. Igen, igen, pontosan, pontosan erről van szó. Tehát, tehát ez másfajta. Kár... szemben nincs is védekező képessége? Ö, van. És, mert jogszerűnek tűnő intézkedések történnek, mert, mert a papír elbírja ezt a Géza, fajta jogkosságot. Van, van valami védekező képesség, mert ha nem volna, akkor a világ elpusztult volna. Hanem ez a védekező képességet mondjuk ugye a sumálságban rejlik. Mm -hmm. Tehát, a ember ilyenkor rejtőzködik, bujkál, ö, nem játszaki ki a lapjait, és akkor kialakul egy ilyen ami mindig is az a, a a feltétele. Itt megint eszembe jut egy ilyen egy történet, egy Szibériában száműzött Magyarral, Gábor Áronnal történt meg, hogy ott élt tízvalahány éven keresztül száműzetésben, és a ottani felesége egyszer azt mondta neki rosszal hogy az a baj, hogy te nem tudod fölmérni azt, hogy az itteni emberek mikor kommunisták és mikor nem kommunisták. Tehát ez valami érzékkérdése, tehát mikor kell elmondod a kincstári hazugságot, mert másképpen véged van, és még az a pillanat, amikor, amikor hagyni kell a hazugságot a fenébe, mert az életről magáról van szó. Tehát marra érdekes, hogy egyszerű ki szibériai az hát benne él, hát a vérében van, egy oda kevered, magyar, például Istenek nem képes megtanulni ezt, hogy az emberek mikor kell az agyát átállítni egyikről a másikra. Hát, mikor, mikor egy állam kifordul magából, és azért azt kell mondanom, hogy a, a mi mostani államunk is igencsak jelentősen kifordult magába, és hagyd mondjak erre egy nagyon érdekes példát. A közveim kutatás azt mutatja, hogy a magyarok 80%-a úgy gondolja, hogy a törvényeket ki kell játszani az életben maradás érdekében. Most én azt tudom mondani, hogy a törvények pontosan az életben maradás kellene, hogy szolgálják. Én nem, az, nem állítom, hogy a embereknek ebben a véleményben nincs igazuk, de ez azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van. Hát a törvényen az volna a céljuk, hogy a rendezett, a élet számára szükséges körülményeket biztosítsák. De ma, ha, ha valaki az összes szabályt betartja, akkor például nem tud egy vállalkozást, egy kis vállalkozást működtetni, mert egyszerűen mínuszba kerül. A, a múltkor hallottam egy elképesztő példát. Ö, van egy Budapesti Dunamenti kerületben, ahol a Dunaparton fürödni szoktak a gyerekek, ott ilyen csúszós, agyagos Dunapart műafány van, és a, a önkormánynak észrebe jutott, hogy egy, egy kis pár méteres téget csináljon, hogy normálisan be lehessen menni a Dunába a gyerekeknek fürdeni. Megpróbálták elinteni az eljárást. Erről néhány méteres tégnek a megépítésére 36 darab engedélyre van szükség. Na Ez a káosz. Ez, ez, ez maga, ez maga, ez maga káosz, ez maga káos, ez maga, káos, ez maga most, most, ez, ez... Nem akarok elébe menni, de ebből nem a felelősség vállaló személy hiányzik, mert igazából... Én úgy gondolom, hogy azért hoznak ennyi szabályt, mert, mert körül akarják bástyázni az dolgokat száz vagy többszörösen bebiztosítani, e, anélkül, hogy bárkinek személyesen felelősséget kelljen vállalnia bármiben is. De ez azt jelenti, hogy persze van valami köze a felelősséghez, kétségtelenül, de az, hogy ennél többről van szó de. itt ebben az esetben, e, arról van szó, amit a Pista bácsi mondott, amit e, indító iméztem, hogy az állam én vagyok. Tehát ez most hogy jön? Hogy ez úgy jön ide, hogy itt hatalommal rendelkező hivatalnokok vannak. Tehát, hogy ő gondolja, hogy ő az állam. Igen, igen. Mindenki hmm. úgy gondolja. Mind, nekem hatalma van, de rakaszkodom hozzá, én vagyok a tűzoltó, nem tudom micsoda, ez a, ez a stég éghető, anyagból készült, következik, és ebben is kell hozzá. De még ennél is többől van szó, tesz ott a, a összeesküvés elmeleteket a, a, a <síns> Igen, és kerül kerülnék meg minden, de egyre inkább arra kell gondoljak, hogy itt tudatos a, a, a rombolásról van szó, tehát a káosznak a B legbiztosabb létrejötte ennek a révény létre, hogyha ö, túlszabályozok valamit, annál biztosan nem jön létre Mert hogyha nem szabályozom, al alul szabályozok, akkor a társadalom önműködése, önszerveződése pótolja a hiányokat. Ha túlszabályozok, ez nem képes. Egy nagybolygó e biztos, be, az adva, hogy, írni, hogy egy nagy gondolni. szervezet, mondjuk egy egy, egy, egy, egy jó erős tőkével nagy beruházó tudja venni ezeket az akadályokat. Azok a az utcában lakó lakó, akik az téged szeretnék, azok, azok, azok az első héten kibuknak és képtelenek teljesíteni a feladatokat. A beruházónak fizetett emberei vannak, akiket ja. hónapokon keresztül azért fizetnek, hogy királják ezt a 36-dal a beengedét. Na, De az ez azért végsősorban az az az az az az az neki se jó. Képes. Tehát azért ez nem olyan egyszerű. Szóval ez, ez, ez, ez, ez, a, igen, ez a beruházó, hogy mi a jó neki, ez nagyon érdekes dolog, és itt megint a biánylegi magyar nyomorúságunkból vezet. Következőről van szó. A beruházónak voltaképpen bizonyos értemben minden jó, csak az a kérdés, hogy, hogy milyen időtávra gondolkodik. A beruházó tehát alapjában nagyon szereti a stabil, biztos jogrendet, ami kiszámítható, ami, amiről lehet tudni, hogy 10 év múlva, 20 év múlva is ugyanilyen lesz, ott nyugodtan be lehet rendezkedni. A beruházó ezt a dolgot annyira szereti, hogy ilyen helyre szívesen elmegy, még kisebb profitnak a reményében is. Mert ez stabil. Uh -huh. Ott egy olyan hely, ami nagyon nem stabil. Olyan helyre is elmegy a beruházó. Ott sokkal, de sokkal nagyobb profitnak a reményében. Nagy a kockázata. van egy olajfúró kutam Afrika belsőjében, éppen emberevők élnek a közelben, már, már, már több olajmérnökömet el is fogyasztották, de hát az olajra nagyon nagy szükség van, úgyhogy hogy elmegyek ide is. De azért megyek ide, mert ezer százalékos profitra van kilátásom. Én megfizetem majd a munkásomat, azok is elmennek, vállalják a kockázatot. Ugye nincs olyan kockázatos munka, mire embert ne lehetne találni, csak meg kell őket fizetni. De ezek már az nagy kockázat, mert már nagyon nagy a, a, a, a, a várható haszon is, és ezért vágja a nagyobb kockázatot, és hogy mennyire nem a lelőgő beszélek. Érdem, a következőt tessék megfontolni. Ma Csehország felannyiért, felannyi kamatért kap hitelt, mint Magyarország. Azért, mert Csehország egy stabil országnak számít, Magyarország pedig egy instabilnak. Ez azt jelenti, hogy a csehek minden fölvett euróért fel annyit fizetnek, mint a magyarok, és kérem, itt már száz milliárdokról van szó. Ez a gazdasági értelme a, a stabilitásnak és az instabilitásnak. Tehát négy mondom, a vállalkozó megy valahova, megy, megy ez mindenhová, csak, csak a nagyobb kockátot meg kell neki fizessen. Úgyhogy hogy ez, ez a helyzet, amikor, amikor a vállalkozók el tudnak intézni mindent. A vállalkozó el tud intézni azt, hogy egy óriási beruházást, a saját zsebére történő ezt a kormány kiemelt beruházásnak minősítse, és Európai Uniós támogatásokat ennek a, a privát vállalkozásnak a támogatására mm. szánja. Ezt is el tudja intézni. Két perc alatt megvan, és nem kell hozzá 32 engedélyt, mint a stégni. Megvan erre a hölgéjelvási mód, hogy hogyan lehet ezeket engedélytek ki. Na már csak azért is, mert a 32 engedélyt egy okos magyar úgyis el fogja intézni, hogy abból ne kelljen 32, hanem, hanem át fogják engedni, mert ezek az engedélyek legtöbbször mindenféle gumi szabályokon nyugszanak, tehát ha kellő kapcsolattal rendelkezel, vagy netán pénzzel, de elég általában a kapcsolat is, azt el fogják intézni. Mint hogy például egy kis faluban, ahol elvélekedve ugyanazok a szabályok vannak, mielőtt az emberek ismerik egymást, nem ismerik alkalmazni ezeket, ezt a 32 engedélyt adott esetben, hanem egyszerűsített ügymenetben elfogadják azt, hogy a Jóska építőle egy, egy stéget, és az jó, mindenki látta, nagyon jó lesz és kész. Most, hát egyes. Egyrészt... mivel volt 32 engedély, a, a feje fölött lebeg annak a a veszélye, hogy őre bármikor le lehet majd sújtani, mert valamit nem tartott be. Most és ezzel a, ezzel a dolognak a gonosz volta már is jelen van. Rátapította a dolog lényegére Géza, és azt kell mondjam, hogy ez a, a jelenlegi rendszernek az az eleme, amik vastagonok kommunulóan gyökerezik. Tudni, uh -huh. tudni, ez a rendszer, beszéltem az előbb Barózztalinak az volt a mániája, hogy tulajdonképpen mindent őnek neki szabályozni és megparancsolni. Tulajdonképpen ebből a mentalitásból ered ki az, hogy, hogy mindenre törvényeket, rendelteket mi fenéket kibocsátani, az is világos, ezeket mindet nem lehet betartani, mert akkor vége a világnak. Most az, hogy ezeket a dolgokat nem, nem tartják be, ezt szintén tudja mindenki, a főnökség is tudja természetesen. Most ennek az az előnye, hogy ilyen körülmények között körül bárkit, bármelyik pillanat elő lehet venni, és bűnösnek lehet minősíteni. De most Innentől fogva, innentől fogva ez a hatalomgyakorlás szempontjából, tehát egy, egy látszólag jó, mert azt veszek elő, akit akarok, viszont hát ennek megvan az a, a romboló ereje, hogy igazából szétesik a, a kohéziót. Hát ez, ez a, a végkisi irodatlan korrupcióba szokott bele torkolni. Tehát És ez, ez Magyarországon ez elég szépen dur is, ez így van. Ez, ezre haladlan, haladlan mért, haladlan mértékben dúl. A, a, a mértékadó becsések szerint Magyarország éves GDP-nek legalább 5%-a. Folyik korrupció csatornákon. Ez, ez elég jó indulatúanak tűnik ez a becsár. Hát ez a, ez, ez a, ez a, ez a, visszafogott, mert azért mm -hmm. azért, hogy a, ez a, ez a 500, ez nem semmi, ez az 5%-ez azt jelenti, hogy a korrupción elfogyott pénz az a, a éves teljes magyar béralapnak több mint a negyed része. Mm -hmm. Szóval nem, ez, ezeket nem lebecsüld, az, hogy mm -hmm. a, a magyar GDP hogyan össze egy külön mm -hmm. kérdés, ahol nem fog belemenni. Szóval mm -hmm. lényeg az, hogy ez a 1200-1500 milliárd e, a forint, ami korrupcióba elmegy, ez irtózatosan nagy pénz. Mm -hmm. Irtózatosan nagy pénz. És, és ennek, ennek persze többféle oka van, de az mindenképpen benne van, hogy olyan szabályok vannak, amiket másképp kellene. Hát, egy vett. az egybe benne van az, hogy ha ez nem lenne, akkor a szuficites lenne a költségvetés gyakorlatilag, hisz ez a pénz az, az megmaradna, megjelenne. Hát igen, igen, pontosan, pontosan, erről, van szó, pontosan erről van szó. Most a, hát a, korrupciónak, a korrupciónak egyébként tulajdonképpen egy sokkal súlyosabb következménye is van, mint amit általában íznek. A korrupció a legnagyobb kárt nem azt, ott idézi elő, hogy, hogy valakinek egy zsebőbe csúsztatunk egy vastag borítékot, és ez a pénz ilyen módon korrup pénzi válik. Nem, nem ez a Ennél is sokkal nagyobb gond, hogy ki lehet könnyen számítani azt, hogy az a valami, amit korrupció úton megvalósítunk meg, az a valami eleve sokkal többe fog kerülni, mint a korrupció nélküli valami. dolog. Hát, gondoljuk csak arra, hogy Magyarországon az autópálya háromszor annyiba kerül, mint a világ bármelyik más részén. Nyilván korrupció van a dolognak a hátterében. Van egy is. szintén nagyon drága az autópálya. Albánia. Ez hát hát még én. drágább. Na, igen, hát jellegzetes az összehasonlításod, igen, szóval valószínűleg, valószínűleg lehetne Európán kívül még további országod. Csak mindesetre de meglehetősen leszutó dolog az, hogy minélkünk, hogyha példázóduk most már Albániát és a Fügyi sziketeket kell felhozni példának, mert ennél közelébb eső dolog. Tehát annak idején, amikor rendszerlátásról beszéltünk, akkor senki is Albániával például, hogy milyen remek dolog ez, 20 évvel már albánia szintjét fogunk. Nem emlékszem, hogy bármely politikus félről beszélt volna. Most ennél, rossz, ennél is rosszabb a helyzet, <gül> ugyanis itt az intézményeset egy korrupció esete forog fenn, amit közönségesen pártfinanszárásnak hívnak, ami iszonyatos pénzbe kerül nekünk, állampolgároknak, sokkal több, mint hogyha megmondanák, hogy hát kérem, ennyi áll a pártoknak is kész, Amennyi, ugye a kampára szükség van. Ez most azt mondjuk, hogy csak egy meghatározott összeg jár a törvény szerint, tudom egy millió forint, de ezt mindenki tudja, hogy ebben nem lehet finanszírozni, ergo a gazdaság és szférával összefonódva, meg állami cégeket felhasználva, óriási pénzek mennek ki, amit úgy csapodnak le, hogy ilyen százmilliós végkedégítések, meg amit mindenki tud, hogy valában el egy csatorna. Tehát valami... Ha visszük a kis Istvánféle gondolkozásra, hogy akkor ezt például milyen jelenségként lehet értékel? Aminek Gábor van. Körülbelül, itt... Ebben az esetben valami szintén arról van szó, hogy valamiféle központi hatalom megpróbálja a teljes életet a, a saját maga körébe vonni. Ez egy ilyen kvázi ha, diktatúra? Bizonyos fogi fog, lehet mondani, lehet mondani, hogy igen. A, a klasszikus, tehát panacsonyos diktatúrákkal. Tovább, így formailag erősen különbözik, mert a pénzmozgások ö, ö, szabják meg ennek a működését. Most maga a maga pártfinanszírozás ügye pedig a következőképpen keletkezett. Először is azt kell mondjam, hogy ez a dolog, tehát a pártfinanszírozás a teljes a modern nyugati demokráciának az a sarka. Mondok egy, egy lesújtó példát. A 90-es évek közepén történt, hogy felfedezték, hogy a CDU Németországban illegális kampánypénzeket vett fel, és a Helmut volt a felőse a dolognak. Most előszedték a kólt, hogy hogy is volt ez, és a kólt azt mondta, hogy kérem, én becsületszavamat adtam, hogy, hogy nem árulom el, kitől kaptam a pénzeket, nem is fogom elárulni, köt a becsületszavam, ha úgy gondolják a börtönben. Mert a a, a következőt tudom hozzátenni, a, hát persze szerencsére volt annyi eszük a németeknek, is a, a század legsikeresebb politikusa volt tulajdonképpen, ha meggondoljuk. Hát volt annyi eszik, hogy inkább nyeltek egyet hagyták a fenébe. Most azért azt hozzá kell tenni még a kólesethez, hogy... De ez, ezzel legalizáltak is egy dolog, nem? Na nem... tudja, hogy van ez Géza. A kólt a volt tekintettel nem volták uh -huh. felelősségre. Uh -huh. Tehát, tehát a, a, a, egy... egy Teljesen jó indokolható kivételő, és egyet a kormentségére még hozzáállítani, abszolút biztos, hogy egyetlen fendig nem tapadta kezéhez. Mm -hmm. Tökéletesen tisztességes ember volt, amit ezekről a magyarországi pányfélelési támfülel, dolgokról enyhén szóval nem lehet elmondani. Szóval, hogy itt a különböző pártményre, kinek mérdezi, hogy hogy raga... a párt, ne, párt hátán gazdagodnak meg sokan inkább. Hát nagyon rossz a hatásfoka ezeknek a pénzetnek. És a párt, mint politikai, a pártnak a politikai üzenete sehogy se válik valóságát, most, hanem, hanem most ö, itt egy, csak üres szóvá válik a gyakorlatban, úgy, pedig itt a, semmi a, hasonlóan. A pártfinanszolgása is azt kell mondjam, hogy igazából véve ö, ö, ö, nem is az a fő gond, amit a, a párt kap ö, ilyen illegális kamben végzik, hanem a fő gond ott kezdődik, amikor benyújtják érte a számlát. Mert innentől fog ez a párt már nem a választóit képviseli, hanem uh -huh. a finanszírozóit. Uh -huh. Na, ez az a pont, ez az a pont, ahol, ahol tulajdonképpen megnyaklik az egész demokrácia, és hát hogy mit lehet ebben a helyzet, mit lehetne csinálni, eh, arról éppen egy kis Pistabácsinak a, a teóriai szerint eh, tudunk elméletileg eh, eh, megfelelő választ adni, de mindesetre azért egy pillanatra még az, hogy maga a probléma miből keletkezett. Ez a modern demokrácia működőképes volt nagyjából addig fura módon, amíg korlátozott volt a választójog. Azért volt működőképes, mert független egzisztenciák választottak. Tehát olyan emberek, olyan emberek akiknek meg volt a maguk vagyon, politikusnak lenni a klasszikus időkben passzió volt, hogy úgy mondjam. Nem járt jövedelemmel, nekem megvolt a magam birtok a gyára, mindenfene, képviselő voltam, jó, rossz volt. Hát, nyilván a saját érdekeimnek nem voltam ellensége, de úgy egészében e, e, valószínűleg mégis el lehet mondani, hogy képviseltem e, az egész körösségnek az érdekeit. Már odáig terjedt a, a, a józan eszem, hogy, hogy azért ha többieknek jó, akkor abból valami jó érlem is visszaszámolik. Tehát ilyen típusú mentalitással épült fel a klasszikus e, kapitalizmus. Na most a problémák ott kezdődtek, amikor kezdett elengedni a választójó, aminek két következménye. Az egyik az, hogy, hogy megjelentek a politikám olyan emberek, akik ebből éltek. Nem rosszalóan mondom, hát nincs vagyonom, miért fennem, tehát, tehát valami, meg kell élnem, hogy politikai pályára megyek, akkor kénytelen vagyok ebből megélni, mert feladtam az eddigi állásomat. De mindesetre itt már lehet látni a dolognak a kockázati részét. Tehát én fogva már kivagyok szolgáltatva magam ö, ö, politikus pályának, a politikus pályának az a problémája, hogy a, a, a széljárástól függ. Ugye most politikus vagyok, aztán a másképpen gondolnak, ha nem vagyok politikus, akkor mi fogok élni most hát persze itt szintén lényegesek a társadalom különbségek eszembe jut egy nagyon érdekes eset Finnország volt egy Finn párt a, a 20-as években aminek a vezetője, most elfejtettem a nevét hirtelen egy parasztember volt gazdálkodó emberi, egyszer csak a pártja megnyerte a választást, beült a miniszterelnöki székbe négy év múlva a pártja elveszítette a választást a jó ember fogta magát, visszament az egész gazdálkodott tovább, egészen addig, amíg újból megnyert nyert a választást, aztán akkor ismét miniszterelnök lett. Mm -hmm. ezt azért e, mondom, e, mert itt ez egy költendő példa a számomra, de itt közép európában semmihez hasonlót nem tudok mondani. Magyarországon legalábbis ehhez hasonló se e, alakult ki. De úgynevezem itt az ellenpélda, Vladimir Dubcseknek az esete, aki hát a, a, a csehszlovákiai reformnak az atya volt, aztán amikor győzött a szovjetizáció, akkor ducseket elcsapták, kizárták mindenhol a párból, mi de még fiatal ember volt a dubcsek, és, és börtönben nem csukták, úgyhogy eltársai előtt fölmerült az a kérdés, mi a fenicsinályk a dubcsekkel, és akkor a ducsek előzékenye felanyáta a következő. Nézzék, nekem van egy tíz egy szakmám, esztergályos, és szívesen visszamenek és dolgozok estergájosként. Hát ettől az Eztársak úgy berezeltek, hogy inkább a Dubcseknek a 46 éves koradat adta nyúdiat, hogy na még Ez rosszabb, mint a, a forradalom. Mi? Rosszabb, mint a forradalom. Egy volt pátékár, Esztergár, és hát jó, vége a világnak. Vagy az érdekes, hogy ebbe a társadalom még azt hazudta, hogy a munka legfőbb érték, ebben a társadalom megszényényényítő dolognak számított. A fényparasz számára nem volt megszényítő az, hogy visszamenjen megint kapálni, kaszálni. a miniszterelnök is volt. Na, hát ilyen módon fordulnak ki az értékek saját magukból. A Dubcsek egyébként őszinte ember volt, tehát de nem tudsz, mondtad, hát kérem, hát meg fognak abból is. Tehát te nem kitolásból mondta, de jellegzetes, hogy ez a, a munkatársadalomnak nevezett valami, ez ilyen megszívűnek tartja egy volt pártitkár Esztergályó megint, mint annak előtte. Volt precedens, mert hát ha engem is visszaküldenek majd, de én még reszájgolásra se értek, mi lehet, mi lehet ebből. Na szóval a lényeg az, hogy, hogy itt a vezetők szint személy felülről nézve ez valóságos probléma, hogy mi van akkor, hogyha kicsöppenek a politikai hatalomból. Mi lesz a megérhetésem? A másik. Betudultak a választók sorájban csomó olyan ember, aki igazából véve sem információ, sem felelősségük nincsen. Információk nincsen, mert, mert hát részben azért, mert kisebb áttekintőképességű és alacsonyabb iskolátságú embereknek a tömegéről van szó, és, és részben pedig azért nincsen, mert innentől fogva ezek az embereknek a hogy ki van szolgáltva egy nagy hatalomnak, amit negyedik hatalmi ágnak szoktak nevezni, mert szerintem ez értelmetlenség a sajtónak. Tehát innen in fog bizonyos határig ö, ö, ad lesz a politika birtokosa, akit a sajtó támogat. Hát egyféle módon támogathat. Ö, ö irányított igazságokkal, vagy mondjuk hazugsággal, hogy beszéljünk magyarul. Úgyhogy innentől, innentől fogva aztán ez a tömegdemokrácia, az általános választójoga teljesen ki van szolgáltatva a sajtó cézároknak. Nem csak Magyarországon, de az egész, egész nyugati állam államberendezkedésnek egy alapvető ahilesz sarka, hogy ilyen körülményektől függ a, a főhatalom, és ilyen hát és sajtót az irányítja, akinek pénze van, vagy ahogy a, a régi bős mondották volt, aki fizet, az rendeli a nótát. Mm -hmm. Tessék szétnézni a magyar sajtópiacon, de tulajdonképpen a világ minden részén úgy van, bizonyos fokig, tehát vannak azért, azért mennyiségi különbségek természetesen, tehát van olyan hely, amikor a sajtót teljesen irányítás halál vonták, akkor ebben a pillanatban megszűnik mindent, azért legtöbb normális országban létedik a többé független sajtó, tehát valamelyest az igazság azért el tud szivárogni az emberekhez. Másrészt pedig, másrész pedig a totás... pedig a. a totás ennek a része vagyunk találunk. Hát igen, és az igen. internet ezt a lehetőséget ma még biztosítja szintén. Hát igen, igen Géza, most, ha a... meg a jog lehetővé tesz az, hogy bárki bármit kiadjon tulajdonképpen, tehát én értelemben elvi akadálya nincsen annak, hogy. ez történetleg az, hogy előgé nem állod a senki pénzzel, hogy ez na, most, na, Hát erről van szó, Géza, szóval nem akarok belemenni ebbe, hogy milyen pénzügyi háttér teszi lehetővé az, hogy ti még ilyen, nagyon kevés pénzt kell hozzá, de mégiscsak pénzt kell hozzá. A, a, ezt, ezt, a, ezt a szűkön vezetéket valaki egyszer elvágja, akkor gambec. Tehát nagyon kevés kell odatni. Persze a másik, másik hozzá a dolognak, ami vicces, az, hogy amikor teljesen egykézben a sajtó és központjából akkor ebben a pillanatban e, eljutunk hamarosan oda, hogy minden hitelességét elveszíti. Mm. Nagyon, a, a magyar kommunizmus nagyon érdekes ebből a szempontból, amikor ez volt, tehát tökéletesen központjából elányított volt minden sajtó, és szenzoráztak a régi világból mindent, ami megjelent. Most, mi következik ebből? Nagyon érdekes, hogy Kádár Jánosnak egy, egy, egy kétségkívül ragasz húzása volt. Rájött arra, hogy az embereknek a tudatát nem lehet népszabadság vezércikkel irányítani, mert a kutya se törődik vel, és nem viszi el. Máshol, amiben van szükség. Kiszivárogtatott pletykákra. Mm -hmm. Ezt magas szinten intézte, mindig mondott egy-két dolgot, ami, hát éppen a hazugság volt, mint a népszabadság vezércikke, de ez bizalmas információként mindenki elfogadta igaznak hát, Hát ilyen ravasságok fordulhatnak elő ebben a dolgokon, de mindig egy a lényeg, hogy, hogy hogy ez a demokrácia ilyen szempontból súlyosan veszélyeztetett, mint látható, azért veszélyeztetett ez a demokrácia, mert, mert fölül akik, akik a döntéseket hozzák, azoknak a megélhetésük függ a, a, a megmaradástól. Egyébként a korrupciónak is az egyik. Most, ha úgy veszük, akkor ez a rendszer, amiben most élünk, és az úgynevezett kommunista rendszer között, ha ilyen rendszer technikailag nézzük a dolgot, tehát most nem a politikai színeket, meg a szólamokat, akkor vagy inkább filozófialak közelítjük, meg, akkor nem látok akkora különbséget. A különbség... nem, De nem, nem olyan mértékű, hogy azt mondjam, hogy ez jellegében egy egészen más rendszer, hanem itt, az, itt az, a negatív erővonalak máshol helyezkednek el. A különbség múlt felett csekély, erre azt szokták mondani utóbbi időben, hogy az egypárti diktatúrát felváltotta a többpárti diktatúra Magyarországon. Ha, a helyzet még, még ennél is furcsább, mert tudnék, azok a gazdasági erők, amiktől a pártok függenek, azok a hatalmukat a pártoktól kapták. Tehát tulajdonképpen azt történt Magyarországon, hogy csináltam magamnak egy gazdát, akinek a hátsó felét nyalhatom. Nyilván van erő volt a magyar rendszerállása eléggé megdöbbentő érdeklődésével a hát Csak egy, egy, egy szabályos diktatúrában van egy végső arca a diktatúrának, tehát ad absurdum, el lehet meni könyörögni oda, de egy ilyen rendszerben gyakorlatilag arccal marad, egy olyan, mint egy maffia rendszer úgy működik, ahol ahol nem tudod hogy igazából ki, ki áll a dolog mögött, hisz, hisz annyi áttételen keresztül érvényesíti a hatalmát. A, ami egyébként nem is teljesen olyan fajta személyes ambíció, mint egy diktátornál, hanem sokkal inkább egy pénz, ö, ö, szerző. Önzés. De semmi semmiót nem kívánok még összehasonlításban mm -hmm. sem tenni a klasszikus diktatúrákról. Egy biztos, hogy a helyzet pár mm. óta radikálisan e, megváltozott. Nem nálunk, hanem világszerte változott meg. Tehát a klasszikus, klasszikus diktátorok megnevezhetőek. Stálin, Hitler, Lenin, de meg lehet mondani, ez a bizonyos ember, ettől függ, és Semmi jó nem volt ebben. Tehát vegyük egy példát a, a úgynevezett Kádár titkárságot, ahol mindenféle panaszokkal e, lehetett fordítani. E, Fordulni, hogy Kádár elvtárs, mit tudom én, megölött a csirkén, mit most Most a helyzet, helyzet persze az, hogy nem tudom mekkora adminisztráció volt, gondom, jó nagy, mert egy időben nagyon éppszerű volt a Kádár titkárság, tehát mi a fenét tud csinálni ez a, ez, ez a titkárság? Egy biztos, hogy ezeket a izéket a Kádár jelezve nem olvasta el, hát kár is lett volna, hogy bel is bolondó, hogyha mindennél foglalkozik, megkapta az ügyet valami titkár, most a titkár nem értette az egész dologhoz semmit, hanem, hanem megnézte, ki az illetékes a dologban, és írt valamelyik, Veled, hogy izi elvtárs nézd már utána mi a fene van ezzel. Most tekintettel arra, hogy, hogy általában az illetékessel kapcsolatos panasz volt, hogy jó kiszúrt velem ez a disznó, és akkor ezt csak döbbent el, látom, hogy megkapom választat kárt, a kártát hízesre, ugyanaz a disznó írta a választ, aki én velem jól kiszúrt. Szóval ez, ez így nyilván alapvető működésképpen volt, az biztos, hogy ezek a diktátorokat legalábbis meg lehetett nevezni. Most valóban nincs ilyen, tehát Erő, erő felhoztam Hitlert, akit majdnem felrobbantottak a táborok, lehet látni, volt egy ember, akit esetek föl lehet robbantani, és akkor minden jóra fordulva, hogy minden megváltozik. Most ebben a pillanatban a világon jellemzően nincsenek ilyen emberek. Tehát olyan, akit, akit, akit föl lehet robbantani, és akkor minden megváltozik, uh, uh, ilyen ember nagyon uh, uh, délen, és, és eléggé, eléggé, kevés van, illetve hát most uh, uh, uh, uh, zárja ebben a lagályomat uh, uh, uh, szeretném azért megosztani a hallgatókkal, néhány hét hallhattuk, hogy, hogy euh, Barack, Barack Obama, amerikai elnök a béke Nobel-díjat. E, e, kicsit furcsa, hogy, hogy egyéves működés után valaki ilyet kapjon, de aztán csak azt tudtam mondani, amikor valaki felvetette, hogy hát, hogy ez a Nobel-díja sietni kellett, mielőtt még agyonlönék. Most itt tartsunk szünetet és egy néhány perc taktus után visszajövünk, és, és most azért nem hagyjuk, hogy Miklós Ender ne mondja el, hogy kis István ellen, mit mondott, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni. A nagyvárosi dílemákat, itt a civil rádióban, bányai géz vagyok Kolundzia Gáborral, és Miklós Jendre, akit faggatunk, de hát azért Kolundzia Gábor is ismerte Kis István, hiszen uh, olvastam azért a visszaemlékezést róla, azért te uh, még egészen uh, hát fiatal voltál, amikor ő vele találkoztál. I igen, Vidó Ferencnek köszönhetem, hogy uh, találkozhattam Kis Istvánnal, még a 90-es években én úgy láttam először megőtt, amikor a urbanisztikai Társaságban, akkor még a Rákóczi régi székházában volt. Időnként bejött egy, egy ilyen krumplióró regember, csokos, és egy nagyon erős hangon tudott beszélni, hozzászólni, és... Ő, aztán pont a Vidó Ferenc-től hát tudtam meg, hogy ő egy nagy öreg, tehát ő mm -hmm. aztán igazán nagy időt tanulja. És uh, tulajdonképpen itt is volna a dolog, hogyha abban bizonyos Második mindennél című munkában, amiről már többször beszéltünk ebben a műsorba, nem vonja be Vidó Feri. Az öreg kis pistát így mondta, és uh, akkor is már meg közelebbről, és meg kell mondjam, hogy ahogy a, a Vidó Feri Mondtam is, hogy ő neki magának, hogy ő az első mesterem. Kis István lett a harmadik, hát Monavi József volt még köztel. Tehát nekem nagy szerencsém van, azt, mondjam, azt kell mondjam milyen szempontból az életben, hogy nekem, nekem élő mestereim voltak, vagy még, még vannak is. És mindköző a legnagyobb Kis István, tőle a legtöbbet tanultam, és nem csak adatokat, hanem szemléletet. Én ö, sokszor jártunk be hozzá egyébként, akkor már szeretett otthonban akkor te katonékos szeretett otthonban, és mindig napra kész volt mindenben, tehát ö, magas funkcióban lévő emberek, mint a Péter, meg mások jártak hozzá tanácsért. Elképesztő szellemi fiissességet érte meg a 90 éves korát is, és ö, aztán a Kemény Bertalan révén, ugye a Fórizi a, a hetenkénti. Hivatalos óráira is rendszeresen eljártam, Ezek a sörözőben uh, történtek egyébként a keménbercének a habitusának megfelelően. A hivatalos ügyeket uh, sör mellett intézték egyébként, um, és uh, mitalkoztak is rendesen a pistavációval, mert a Pista akkor is a szervezet uh, és a szerves és a szervezetnek a kapcsolatáról beszélt, és hogy lehet megszervezni bizonyos hosságrend fölött már uh, szervezeteket, és meg is mondta, hogy mi az a nasszegyen, ami fölött már ez az informális kapcsolat már nem működik. Ugye, és Kemény Beci ezt nem fogadta el. Ő kicsit olyan anahista alapállásból írt át a dologhoz, és ö, emlékszem, hogy, hogy időnként volt egy beszólás a Becinek, mert azt mondta, hogy És akkor mondta neki, hogy már pedig ez igenis meg, meg kell szervezni, igenis meg kell oldani, és bizony, aztán a belci, akemél Beltalan, a élete vége felé rájött. A saját bőrén, hogy ez a falufektés társaság már, amikor a több száz főből állt, hogy nem tudja egy magába. Egy sörözőbe belé irányítani, bármilyen kellene egy dolog ezt így csinálni. Ez tulajdonképpen ékes példája volt annak, amit a kis István mondott. A valóságban, annak nagybetűs életben, hogy bizony van egy olyan helyzet, amikor el kell kezdeni a a a szervezettségi oldalát rendezni. Hiába szeretem szeretem másikat, másikat, meg a harmadikat, meg a 23-at is, meg a 123-at is, de majd majd fölött megjelenik ez a szakma. Tehát a, a, a társadalom szervezésnek ö, általában a, a közigazgatás, ugye ez egy szakma, nem lehet megkerülni. És hát ö, ez az, amit Magyari Zoltán Kis Istvánnak a mestere, ugye közigazgatást tannak és közigazgatást jognak mondott. Egyik az a, a dolónak a ö, koncepcionális ö, része, a másik pedig a szervezési, pragmatikusan megoldandó jogi része, ami megkerülhetetlen, és nem öncélú. Tehát itt nem arról van szó, hogy most itt backázni akar a hivatalnok, az állampolgárral, hanem vannak bizonyos megkerülhetetlen dolgok, amik az állam ö, fenntartása és működése érdekében szükségesek. Hát ezt tapasztaltam én a gézes ami nagyon tanulságos volt, és hát olyanok ott el, amiknél most csak még egy gondolat, hogy időnként komolyan, moros kedvem támadt jegyzetelni a sörös korsok között, csak rest tettem, hogy hogy beszélsz ki magát, hogyan ottan jegyzetelek, és már sajnálom, hogy nem tettem meg. Szóval, hát ez egy nagyon érdekes, amit Gábor felvetett itt az előbb. A másik kiváló öreg barátunk a felfogási röviden annyi, hogy az állam az ördögtől való, mégpedig azért, mert én fölöttem hatalmasodni akar mindenáron. Tehát ez volt, ez volt a vitaportnak a, a lényege Azt kell mondjam viszont, hogy az állam nem eleve az ördögtől való, hanem az állam egy ilyen szürke dolog. Tehát olyas valami, ami jóra is és rosszra is használható. Egy valamivel legyünk tisztában. A, földkeresítenek azok a népei, akik nem voltak képesek magukat államá szervezni, azok döntő vereséget szenvedtek. A legklasszikusabb példa az észak indiánoknak az esete, ők volt az egész hatalmas terület, nem jutottak el odáig, hogy államot szerveznek maguknak ebből, mindent elveszítettek. Tehát, tehát akinek nincsen állama... De az azért egy olyan szembe, aki állammá volna Világos, világos. Tehát a, tehát a nem állam, az állammal szemben vereséget. nem a természettel, nem a természettel a szemben, a Természettel sok ezer éven át pompásban megvoltak, Az állam szervezettel szemben, Állam egy magasabb szintű szervezettség, és a, a, a Darwin evolúció aztán is, hogy magasabb szintű szervezettség, megeszi az állasabb szintű szervezettséget. Következésképpen államot már csak és szempontjából is ö, szervezni ö, szükséges. Most a a továbbiakban a, a, a, a, át kell térnünk a modern állam alapvető szervezési technikára beszéltünk itt a, a, a, a pártokról, itt beszéltünk arról, hogy, hogy a 20. század bizonyos pontján ezt a nyugaton kialakult pártszervezés miképpen váltották fel a diktatórikus formát. Nem akarok most a diktatúra visszatérni egy valami lényeg, egy valami biztos, bizonyos előnyei látszottak szervezési előnye a diktatúrának, és végül is ezek a diktatórikus rendszerek azért buktak meg tudnéképpen végérvényesen mert hiányzott belül egy nagyon lényeges dolog a hatalom ellenőrzése A szemléthetős azt mondjak annyit hogy egyszer ről a, a, a fasizmus atyáról hallottam ezt a nagyon magvas megjegyzést hogyha történetesen 1939-ben Mussolini meghalt volna akkor úgy élne a történelemben mint minden idők legnagyobb olasz állam férfia egy kaotikus, széthulló, rendezetlen országot, gatyában, egy közigazgatással, gazdaságilag, nemzetközi tekintetben, mindenféle szempontjából. Tehát tulajdonképpen a 900-től mielőtt belekeveredett a háborús kalandókba, ennek előtte Olaszországban egy modern államot csinált, egy ilyen össze-vissza-bergyabúgya valamiből. Most viszont a probléma az, hogy a Mussolini hatalma a diktátor volt, hatalma fölött nem volt ellenőrzés. És Mussolini ezt a lehetőséget végül is arra használta, felhőtlen kalandókba bocsátkodott országát, tromba döntötte, és, és hát végül is ilyen módon... De ezt majd, hogy nem Hitler is lehet mondani, mert... Nem, ma, nem. nem akarok Hitlerbe belemondani, Hitler, nem, Hitler, Hitler egészen, más, Hitler egészen más, más eset volt. Tehát, tehát Hitler, okay. Hitler eleve, eleve a tévoly oldaláról indulta neki a dolognak. Annyi, annyi igazad van, hogy a maga nem Hitler is rendet csinált németországban, de nem akarok belemenni Tényleg maradjunk annyiban, hogy a képlet egészen más, mint a muszolín esélyében tényleg ez a helyzet, hogy, hogy kiváló teljesítmény nyújtott, csak hogy az ellenőrzetlen hatalom, végülis vég ha ez a fasiztatípusú tekintelmi rendszerű bukását pontosan ez idézte elő, fölmérték azt, hogy akárhogy is van hatonnak bizonyos ellenőrzését biztosítani kell. Na most itt, itt érkezünk el a következő tézishez a hatalom ellenőrzése. A probléma, tudnék, tényleg nagyon komoly, a, abban az esetben, hogyha a, a, a, egy központi, a, osztatlan központi hatalom van, az szükséges lehet arra, hogy körösen felhívjunk közös ügyek érdekében. A, a dolognak az a problémája, hogy, hogy, hogy ez a hatalom esetleg, mint például is mutatja, elveszíti a önkontrollját. A másik lehetőség az, hogy nincs központhatlan, hanem a hatalom széthúzik, ez káoszhoz vezetés. Az illető ország, hatalom, nép szétesik. Mi a megoldás a kettő között? Hát ezt a megoldást tulajdonképpen már Arisztotelész a maga politikai elméletében fölvázolt, és aztán klasszikusan megfogalmazta ö, a felvilágosodás korában Montesquieu, úgy hangzik, hogy a hatalmi ágak megosztása. Ez azt jelenti, hogy meg megvan ugyan a, a főhatalom, mert ennélkül állam nem létezhet, de a főhatalomban három hatalmi ág van, amelyek egymás kölcsönösen ellenőrzik. A törvényhozó hatalom, a végrehajtó hatalom és a ítélkező, tehát a bírói hatalom. A a feudalizmusban, ami modern állami szempontjából kicsit zavaros felállású rendszer volt, ezek, ezek voltak éppen egyesültek a királynak a személyében, tehát a királyhoz az ország törvényeit, a, a király parancsára hajtották végre a törvényeket, a, a vitás ügyekben a király ítélkezett, mint bíró. Most ez a, a, a hát dolog aztán végül is beletorkolt az abszolutizmusba, aminek a Montesquieu elvi ellensége volt, és ezért tért vissza a ezt a három egymástól el kell választani. Most a modern állam ezt úgy valósítja meg, hogy a törvényhozó hatalom a parlament. A parlament úgy áll össze, hogy, hogy megválasztunk mindenféle képviselőket, az ezek aztán a választásnak következtében joguk van arra, hogy mindenféle törvényeket hozzanak, amik aztán kötelező érám nézve is, ugye én azért fogodom a törvét, mert én választottam azt a fazont, aki a törvényt hozza. Most a, a, a következő a végre itt, a, itt arról van szó, ebben az esetben, hogy a, a törvényhozó hatalom egy testület. Egy testület az, az arra, hogy irányítson, operatív irányítson, arra egy testület nem alkalmas. A Magyar a klasszikus kérdése ezzel kapcsolatosan az, hogy vezethete gépkocsit egy tisztagú testület. Marhasság. Nyilván nem vezethet. E, nyilván nem vezethet. Most ezért, ezért kell valaki, aki vedesse a gépkocsit. Most, hogy egyszerű példával szemletessem a dolgot, ö, ö, én egy kamionsofőr vagyok, én fogom vezetni ezt a gépkocsit innen De. Az, hogy, hogy mit viszek a gépkocsiba, hogy milyen útjányba kell mennem, ezeket a dolgokat, ezeket valaki én nekem előírja. Eh, hát ez a, ez a, a közlekedési analógia talán megmutatja, hogy mi volna a dolga a parlamentnek, tehát a parlament nem tud napügyekben dönteni, de előírhatja ezeket a fontos dolgokat a végrehajthatóan akkor is a kormánynak. A kormány most a mai gyakorlat szerint a parlamentnek a majdnem kizárólag a parlamentek különféle tagjaiból szokott összeállni választott képviselőkből. Meg kell mondanom, hogy ez a dolog ez már eleve ellent mond a mondeszkői klasszikus elveknek, de amikor a franciák ezt megpróbálták rendesen alkalmazni, akkor kimondottan alapel volt az, hogy akit a, a nemzetgyűlésben megválasztottak, az nem lehet miniszter. Úgyhogy például, például a funkcia egyik híres alakja Danton, aki igazságügyi miniszter volt, lemondott a miniszterességéről azért, hogy a tagja maradhasson a, a nevregyűlésnek. Tehát, tehát így, így működött az hétvállalat, ez a dolog az összekeveredett, most már egészen másképpen van, azt hiszem majdnem minden országban, parlamenti képviselőkből áll össze nagyrészt a, a kormány ami önmagában is eléggé helytelen és zavarosá teszi a dolgot. Na, majd erre visszatérek mindjárt, még akkor zárjuk a dolgot. Létezik a bírói hatom, a független bírói hatom azt jelenti, hogy a, a, a jogszolgáltat a szempontjából egyforma joggalanynak számít mindenki, tehát magyarul én nekem, hogyha van valami peres ügyem egy, egy minisztériummal vagy magával a kormányal, akkor a igazságom értékelen bírósághoz fordulhatók, és a bíróság az, az a szempontjából mérlegelés és, és és egy terben legyőzte a magyar államot, és a magyar a mennyi mennyik át is fog nekem fizetni. Tehát így működik a független bíróság, mert enélkül, enélkül jogbiztosság nem volna biztosított. tehát amikor, amikor nincs egy független akkor a dolog kicsit furcsa, na eszembe jut egy klasszikus anekdóta, hogy mondja, mert nagyfélres, aki Porszország asszót uralkodója volt, bőteni akarta a pozdami kastélyát, és ott útjába állt neki egy, egy a pozdami vargának a, a, a birtoka, és elmentek a hivatalnokok, hogy ezt a birtokot kísérjék, de egy kemény nyakú ember volt a Varga, ő ezt a birtokot nem adja. De hát kérem, ez magának, őfelségének, a királynak van rá szüksége. Fügyönök a királyra, mondta a Varga, van még jog Oroszországban. Na, a hivatalnokok elmondták a Nagy Figyesnek az esetet. A Figyes egy jó humorú ember volt, röhögött egy nagy is azt mondta, hogy hagyjátok békén azt a marhát. Úgyhogy úgy, hogy látszólag, nem ilyen értelemben nincsen jog Spanyolországban, ki elhat csinálni, mit akar, de, de hát ha hát ez a fiú annyira hisz a jogban, akkor legyen neki igaza. Uh -huh. Most a lényeg az, hogy a, a modern állam olyan másképpen van, tehát, tehát valóságosan, jelvér független bíróság fogja megítélni az én igazamat, akár a főhatalom ellenében is, hogyha egyszer nekem van igaza. Na no, de, tehát ez volna, ez volna az alapelve a, a hatalmatétváltásnak. Látható, hogy ez az alapelv e, tulajdonképpen nem e, csorbítja a főhatalmat. Tehát azt, amit nem, nem esik szét anarchiába a dolog, mert mindenki a maga dolgát végzi. Mindenki a maga Tehát más kérdés, hogy, hogy pont a döntő pillanatokban ez az ügyről kiderült hogy működésképtelen. Hát ezért bukott meg a demokrácia a 20. század elején, e, lényegéppen az első világháború kitörésével kapcsolatban. Csak egy jelentős példát mondjak, Olaszország belépése a háború, 1915-ben. Ez az dolog úgy történt, hogy a kérdés fölmerült a parlament, ugye ha létezik alapvető közös nemzeti ügy, hát kétségkívül az, hogy harcoljunk-e vagy ne harcoljunk. Hát ha van nem valami nemzetcsorsát befolyásolja, hát ez azt, ez kimondottan a képzéstestület a dolga eldönteni, hogy mit akar, a, mit kíván a nemzet. Hát a majd majdnem két többségben úgy döntött, hogy maradjunk ki a háborúból, Olaszország maradjon semleges. Ezek után néhány héttel a kormány halat üzent a monarhiának. Mm. Szóval kiderült az, hogy és azt, most, hogy egy háború elindul, akkor már nincs mit csinálni. Innentől fog már événvel az, amit a gépocsi vezetésnél mondtam, hogy egy valakinek kell vezetni a kormányt. Tehát annyira működik, hogy például olyan olaszkor politikusok, mint a, a kiváló iberes politikus Nitti, az, az, elszánt háborúelenes volt, de amikor mégis megcsinálták háborút, akkor átvette a háborús kabinetnek a vezetését. Határozott, energikus, döntésképes ember volt, tehát olaszországot ő vezette győzelemre, annak ellenére, még egyszer mondom, hogy háborúelenes volt. Mintha Tisza István is háborúelenes volt, tulajdonképpen, és mégis ő volt a háborús a vezetője, innentől fogva, amikor elindult az autó, akkor már vezetni kell és már akkor nem testület vedetni, tehát mikor folyik a háború, akkor a háborúban már a parlamentek nincsenek. Na most úgy, hol van ennek dolga. a, hol van itten a, hogy mondjam, a, az a mérce, hogy meddig döntet és meddig nem döntet, mert mondjuk, ha egy közelmúltbeli példát veszek, a magyar kormány azáltal, hogy az IMF hitelt a közelmúltba fölvett, és ezáltal az államadóságot még tovább ö, ö, fokozta. Ezáltal egy olyan lépést, tett, most függetlenül attól, hogy ez, ez mennyire indokolt, vagy nem indokolt, itt most nem ez a lényeg, de olyan lépést tett, és olyan feltételeket fogadott el a magyar, Magyarország számára, amit nyilván nem a, a kormány, hanem az emberek fognak teljesíteni, ami hosszú időre ö, kényszerpályára helyezi a, a magyar gazdaságot, vagy a magyar embereknek a boldogulási lehetőségét egy bizonyos téren legalábbis. Al És erről nem, én nem tudom, hogy ez erről volt-e, én úgy emlékszem, hogy ez nem parlamenti döntés volt, ez egy... Ez egy Gizof. Gizof. Pont úgy az a helyzet, azért. mint a Olaszország háború lépési előtt. Nekem hasonló, nekem tehát, hasonló tehát, tűnik. Az az igazság, hogy alkotmányosan ezt nem volna szabad csinálni a kormánynak. Egy ilyen döntő. De kell legyen egy határ, döntéseket bizonyos döntéseket mégiscsak meghozhat. Most a, a, a, a, gondolom, hogyha valakit illetékes megkérdeznék ebben az ügyben, akkor azt mondaná, hogy szükséghelyzet volt, nem értünk el azt a facázni, e, sürgősen dönteni kellett, mert államcsőd előtt álltunk. Tehát magyarul, magyarul, mondjuk, mondjuk a, a, a hasonló kedvét az ellenség ront az országunkat, tehát ilyenkor ebben az esetben ö, ö, nem érünk rá parlamentesit játszani, ö, ö, hanem nekünk azon no, a döntődéket. Tehát a dolog egy kicsit képlékennyé válik. A dolog, a dolog nagyon képlékennyé válik, tehát ez a tulajdonképpen ebben bukott be a demokrácia tehát az, hogy a első világháború után majdnem egész Európán legalábbis végig söpört a fasizatekinti uralmaknak az árnyéka, csak nem minden országban legalábbis fontolgatták az a, a egyszerű diktatúrának a, a bevezetését. Egyszerűen azért, mert, mert lehetett látni erről a fajta demokráciáról, hogy nagyon-nagyon problematikus, nem alkalmas, nem is igazságos, ilyen problémák megoldására se alkalmas, amíg aztán végül ki nem derült, a diktatúra még ennél is rosszabb. Erre mondta Csörcs az emlékezetes mondás, hogy a, a a egy nagyon rossz rendszer, csak az a baj, hogy nincsen nála a jobb. Nos, ott látok egy, egy, egy, egy, egy feszültségpontot, abban, amit elmondtál. Két dolog, az egyik, ugye, hogy leírtad, hogy odáig rendben van, hogy van parlament, kormány, bírójátalom, stb. De a, hogy hogyan kerül oda elsősorban a parlament, és aztán hogyan választódik ki az a, az, a, az irányító réteg, és között, akik uh, számára szükség volna erre, hisz a társadalom egyes tagjai az emberek számára volna elvileg ennek szüksége, ott, mintha egy szakadékot látnék, és ha most más vagyok, ha mire eljut egy ország oda, hogy háborúba uh, viszik az országot, addig egy csomó lépés uh, történik, és ezek a lépések az agyonom, hogy egyenként sem... Uh, Érdekeli a, a, a lakosoknak, hogy úgy mondjam, az egyes polgároknak. Mindegyik egy, egy kisebb olyan dolog, hogy hát ezt nem kellett volna. Hát talán ez se kellett volna. Hát talán ez se kellett volna. És egyszer csak kurmilánodik a helyzet. Mint például egy államcsőd esetében Biztos vagyok benne, hogy, hogy az, hogy oda vezet a lépés, hogy egy állam olyan ö, kritikus helyzetbe kerül, hogy már csak egy, egy köl, kölcsönmenteti meg a, a végső nem tudom mitől egyébként, hogy mi történt volna. Ez is egy kérdés, hogy egy állam ilyen értelme egyáltalán csődbe mehet-e. De hát mondjuk, hogy ezzel meg lett a világ előtt a becsülete mentve a, a magyar államnak, de hogy hogy került oda, abban nem látom az egyes embereknek a felelősségét, hiszen ezek a választott emberek önállóan jutatták oda. Na most a következő Nem is biztos, ez... ugyanazok, hanem különböző ciklusokban választott emberek juttatták oda, valószínűleg egy rossz koncepció alapján gondolkodva. Na most ez, ez amit mondott Géza, ez, ez tulajdonképpen egy egészen megdöbbentő dolog. Ez a magyar rendszer az egyik rémtörténete. De korábbra kell kezdenem a dolgot. A 80-as évek közepén történt, hogy a Magyar Nemzeti Bank általános elnök helyettese fölvett és eltüntetett kb. 10 milliárd dollárt. Fekete János? Igen. A dologban az az elképesztő, hogy diktatúra volt Magyarországon, tehát, tehát kommunista diktatúra volt, az a ország hát, hitelt vett fel az ország számára. Ami, ami szét... Na most hogy... Szolgácsolódott eredményeként. Hogy fel. aztán mi, hova ez a tisztázik az a felvétés és elvitte. Azóta, hogy az azóta mindenek mindenek. se tudja senki, mi történt ezzel a, ezzel a, ezzel a pénzzel. Mindesetre egy biztos, nem is azért az érdekes ebbe a szempontból, hanem az az érdekes, hogy a Politikai Bizottság volt Magyarország legfőbb döntéshozó testülete. A politikai Bizottság nem tudott és nem tudhatott semmit. Tehát a Nemzeti Bank elnök helyettese gyakorlatilag azt csinálta, ami pénzünkkel, amit akart. Annél, az ország akkori formálisan legelső számú irányító szervezete bármit is tudott volna róla. Nem tudott a politikai Bizottság semmit az egész dologról. Most, Hát, egy, így, hát ilyen módon működött a, a, a, a végül a teljes káoszba torkoló kommunista rendszer, és most a döbbenetes az, hogy amikor berendeztük az új rendszert, akkor senki sem gondoskodott arról, hogy a hitelfelvételeket legalább a parlament lássa és jóvá hagyja. Az, hogy 2006-ban hihetetlen módon fejlált a magyar gazdaság, ez, ez tulajdonképpen már feltűnt az Uniónak is. Tehát függetlenül, hogy Magyarország nem tagja az Eurói vezetnel, de még csak tagja az Uniónak, tehát Unió számára nem egy kóser dolog az, hogy egy, egy, egy országnak a, a gazdaság és pénzügyi egyensúlya ilyen hihetetlen módon felboruljon. Tehát a, a, a Brüsszel felhorkant elkezdték a szakértői vizsgálgatni, mi a fenetörtént Magyarországon pár év alatt ennyire tönkrement, és akkor ki a következő, a kormány, a legcsekélyebb alkotmányos jóvállás nélkül azt csinálhat a hitellel, amit akar. A parlamentnek semmiféle beleszólása nem volt. bele volt abban, hogy mi van a hitelekkel. Mennyit vettük fel, és mire fordítjuk? A, a, a Unió nagyon megdöbbent ezen az Európában teljesen szokatlan eljáráson, és ránkényszerítette azt, hogy a hitelfelvétel legalább legyen része az éves költségvetésnek. Formálisan mostan nem volt része az éves költségvetésnek, amit a kormány csinál a ezek, ezek a haza akik megcsináltak a rendszerváltást, a magunk uh -huh. alkotmányos beledezkedésre, ezt a raporúságot nem vették észre. Holott ott a szemüket kiüthette volna, mert ez történt a is már. De be hogy ezt én választottam. Igen, igen, igen. Persze ez? én erről mit sem tudok, hogy ennek hogy kéne működnie, mondjuk hát, ezt is hozzá kell tennem. Géza, Géza ö, uh -huh. ez hogyha éppen szóba kerül, én egy analfabétán a két perc el tudom magyarázni és igaza fog nekem adni. Most ezek a jó emberek nem vették észre ezt az egészen elemi, az egészen elemi dolgot, ugye ennek következtében alakult ki ez a helyzet. Azt kell mondjam, hogy, hogy tulajdonképpen még dicséretes vannak előtt, a 15 éven került a kormányoknak a visszafogottsága, hogy nem éltek vissza ezzel a helyzet, ami aztán a, a 2006-os kormányunk nagyon csúnyán visszaért, mert rájött arra, hogy ezt is lehet csinálni. Na úgyhogy most már az volt annyi változás van, hogy a, a unió kényszerítésére e, ilyen dolgokat most már a költségvetésbe is vele kell foglalni. És egyébként, erről csak azt szólom mondani, hogy nagyon sokan szokták színi az Uniót, hogy feláldozzuk a szuverenitásunkat, meg minden fenéket, hogy kívülről belepofáznak. Hát, ö, csak egy kérdést tennék fel a ilyen eurozó hogy kinek a szuverenizását áldozszuk át, fel a tojdogéb. Ki áldozunk, hogy szuverén volt ebben az országban? Nézhetem, szerint egyáltalán nem olyan biztos, hogy a magyar szuverenitása szuverénitás esély sorba azáltal, hogy így most már a parlamentet is el a, a, a közösség egyfajta kontrollként szerepel nálunk. Igen, igen, igen. igen. igen. Szóval Na most azért egy, ne ejtsük el azt a dolgot, amit a legelén elkezdtünk, De, ö, a kis Istvánféle szóval. gondolkodási módot, hogy az, az mintha sokkal alap szintebről épülne föl. Nem, tehát a... most a tetejét kezdtük ja, a, a, a elemezni. A kapcsolatban Kis István idézem, tehát, hogy tegyünk vissza kicsit a Ő Azt mondja, hogy a közhatalma abból keletkezik, hogy az emberek a szuverállítások egy részéről időlegesen lemondanak, az átruházzák egy megbízottra, aki ezt a hatalmat meghatározott ideig gyakorolja. Majd ennek életményességen megmérőtődik a következő választáson. Mm. E, igen, és én itt valami még a tudatosságból jányzik, amit én azt olvastam ki azokból, amit nekem odaltatok, hogy, hogy a kis István szerint van valami olyan fajta tudatosság, vagy szükséges lenne a választó ember részéről is, hogy a lényeget át tudja látni a végéig. Hát, hogy mi lesz annak az eredménye, amit ő választ. Hol van benne az ő érdeke? Mert mi gyakorlatilag ma az emberek többsége és talán még mi magunk is, amikor valakit kiválasztunk ismeretlenül tulajdonképpen, akkor szabad kezet adunk neki, és onnantól kezdve nem ö, látja a legtöbb ember, hogy ebbe bele tud -e egyáltalán szólni, vagy bele szólhat-e. Na most itt van a dolog lényege, a, a, ez a bizonyos uh, szóvalanítás, és arról önkéntes támódás, mert az a dolog lényege, hogy amit ebbe a Bandi mondhat államról, hogy szükséges egy ilyen szervezet, mert ahol nem volt, azok a népek nem maradtak fönt. Tehát ehhez pedig az is szükséges, hogy nem lehet mindenki omnipotens, tehát nem lehet mindenki, nem csinálja mindenki azt, amit akar, magyarul. És ez jelenti azt, hogy az bizonyos teljes szuverenitása nem lehet minden egyes állampolgának, mert akkor nincs állam, és akkor az, a, az történik, amíg a történelem többször is eltűntek népek. Na most, itt a, a kérdés az, hogy milyen szintig mondok le a szóverányításomról, és mennyire önkéntes ez a dolog. Itt a rendszerváltáskor természetesen miután előtte diktatúra volt, hát az volt a fő vonal, hogy minél kisebb legyen az, amiről le kelljen mondani, mert előtte sokról kellett lemondani, tehát csökkentsük ezt a támadási mértéket, és minél többet bízunk az állampolgára, minél önállóbb legyen, stb. Most pedig az elmúlt 20 évnek a tapasztalata szerintem a legtöbb embere belátatta már, hogy ha jó magyar módon átestünk a egyik ordalára, a másik oldalára, és káosz lett ebből, hogy itt én sok kis király, meg ilyen, szóval a önkényes, önkényes dolgok történtek, és én magam Nevében tudott nyilatkozni, hogy uh, szívesen lemondanék uh, ennél nagyobb mértékben a szóvalenításomról, már meg az a szóvalenítás, de most uh, nem az a lényeg, annak érdekében, hogy nagyobb rend legyen ebben az országban. Ezt a szót egyébként 20 évvel ezelőtt csak a WC által szabadolt kiírni, mert a rendpártiság az nagyon a rossz uh, szájéző dolog volt, de most 20 év elteltével, válta, ki lehet ilyet jelenteni? én én, én, én, én... Én, én majd pont az ellenkezőt mondom, én, én most egyelőre nem szívesen mondanék le arról, hogy kontrollálhassam még alulról is a dolgokat, mert egyelőre nem látom, hogy, hogy valami olyan történne, ami ami, ami hagyi harmonikus társadalmi. Bocsánat, nem mondani, említettetek, említettetek egy olyan dolgot, Bandi, hogy, hogy van egy méret. Tehát magyarul, magyarul én azt képzelem, hogy például egy családban vagy még egy faluban is, e, bár, Bármit nem lehet. Na, sajnos na, nagyon fontos telefon. Mm -hmm. Oké. Okay. Csak nagyon rövidet kérünk, mert mi időnk is nagyon, és nagyon lassan jutunk el a... Tessék! Elnézést kérek, hogy zavarom okay, a... Oké, okay. 1980-ban az Egyesült Izzó kalára a Vászi úton hatalmas test volt írva, konflikt, ne a sajtos fogi árát. Ez egy, ez egy nagyon... Aha. a... Történt. Nagyon... De ma úgy néz ki, hogy ahogy mondtátok, a gazdaság fejreállása, az egészségügy és a halálügyével való változása. A lakosságnak nem türelme, hanem közönye van. Mondtátok a szakadékot. Én, e, tehát, én ugye mindig a, szeretnék a megoldásokban a tettek mezeére lépni, amikor végre sikerül egy illetékes hivatalt a rádió mm -hmm. asztalához beültetni a stúdióba. Egy pillanatot Igen. kérek most, Igen? ha Igen? nem haragszol, hogyha nem. nem mondod el a történetet, mert nagyon rövid az Igen. időn. Tehát a tettek mezeje, mi akkor a tettek okay. mezeje? Három ezer ember minden megszavazás előtt a parlament elé, vagy továbbra is a közöny a lakosságban. Oké, okay, köszönöm szépen. Szerunk. Igen, ez egy másfajta megfogalmazás annak. E, na most a, De bocsánat, csak, én csak annyit akartam mondani, hogy egy kis faluban az emberek ismerik egymást, és azért van egy bizonyos kontroll. De itt már Budapesten ez a kontroll nem működik. Tehát én, én valakit megválszok, nem látom többé. Ezelőtt se láttam, és innentől kezdve... Na most a következőből... a, a megoldás. A, a következő, itt először is, miután megoldásról beszélnék, egész hogy mi a probléma? A probléma az, hogy a modern államnak olyan méretetlen sok funkciója van szemben minden eddigi történelmi állammal, hogy egy nagyságrendet változott a világ elmúlt száz évhez képest. Az államnak olyan hatalmas szerepe van a gazdaságban, léleszabályozásban, irányításában, a legalapvetőbb dolgokban, amik a hagyományos államnak ezek a funkciói nem voltak meg. Most lehet mondani ezek után, hogy az állam hagyja fel ezeket a funkcióit, csak egy valami vegyünk tisztába. Ezek a funkciók akkor is léteznek, és akkor az állam szerepét átveszi a multinacionalis óriás cégen. Úgyhogy ezt a hülyeséget, az állam ezeket a feladatokat hagyja fel, ezt a hülyeséget ne tessék mondani, mert világos, hogy ebbe az űrbe kilépve. meg Hát meg, meg edzem, ezeket a funkciókat azelőtt a, a társadalom kultúrája tartalmazta, és ezek, ezek átszálltak állami és nem a családban, hanem most egy intézményben. Most Ilyakos... meg például a gondoskodás az öregekről csak. Tehát, te igen, el, igen, tehát, igen. Tehát, tehát, tehát itt arról van, itt arról van szó, hogy azok az elemi dolgok, amiket a társadalom működtetett maga, azok a fejlődés, vagy nem tudom, minek a következtében egyre inkább megjelennek, mint központi ö, problémák. Tehát, tulajdonképpen az államnak ez a potenciál részben abból adódott, hogy, hogy, hogy a társadalomnak ezek az alsó szerveződési felszámolódtak. Külsképpen érvényes ez a posztkommunista társadalomokra. Társadalomon is van ilyen folyamat, de ott annyira nem likvidál. A pont az volt a lényege, hogy ő fel akart számolni minden társadalmi önszervezetet, és nagyjából meg is csinálta, de hát ez persze ha azzal következmény, hogy járuljunk a vége ennek a parancsolami rendszernek, akkor itt állunk tévétén, ez itt nincsen semmiféle szervezőttség. Na de, a dolognak legalábbis az elméleti megoldási is lehetősége megvan, és a Pistabácsi államelméltének pontosan ez a kardinális pontja. A, a dolognak az a lényege, hogy az emberi társadalom ő, különféle szintű szervezettségekből áll. Tehát azt már tisztáz, hogy az ember egymagában nem létezik, hanem csak valamilyen szervezeti egységnek a része. Hogy ezek a szervezeti egységek különféle szinten ő, szerveződhetnek meg. Ugye a államnak van egy ambíciója, hogy mindent ő szervezze meg, beszéltünk arról, hogy ez nem jó, hanem akkor a probléma az, hogy az állam csak azt szervezze meg, ami az ő dolga. Tehát... Jó létre egy olyan rendszer, hogy minden emberi szerveződés meg tudja oldani a saját maga problémáit, mert van rá joga is, van rá lehetősége, és csak azokat a problémákkal nem foglalkozik, amiket ő már nem tud megoldani. Hogy egy egyszerű példát mondjak rá szemléltetésképpen, az, hogy, hogy ö, merre épüljön egy autópálya, az nyilvánvalóan ö, már messze meghaladja egy településnek a, a saját magának a szintjét, nem tudja megoldani, tehát ezt a másik szinten, egy magasabb szinten kell valamiképpen eldönteni. Na. Ezt a rendszert hívják a középkori ö, ö, ö, társadalomfilozófia alapján szubszidiaritási jelv. a szubszidiaritási elv. A dolog azt jelenti, hogy a, a főhatalomnak ezeket a társadalmi szerveződéseket nem elnyomnia és behovasztania kell, hanem éppen ellenkezőleg támogatnia kell. Tehát... Ö, ö, ö, ahogy a, a példám, mondjuk, ami az öregeket életi, valószínűleg nem tudunk visszatérni most már arra nagy családi rendszerre, ahol a nagy tartották el az öregeket, tehát szükség van nyugdíjra, szükség van öreggondolásra, esz hasonlókra, tehát ezeket a feladatokat át kell venni valami magasabb szintű szerveződésnek. Az is például ebben a példában valószínűsíthető, hogy ezeket a szervezeti egységeket csak helyi szinten, kisebb szinten meg, lehet megcsinálni, közékenként vagy mit én, de ugyanakkor az is látható, hogy eléggé valószínű, hogy valamilyen központi segítség nélkül ezek a problémák nem oldhatóak meg. Tehát e, például e, nyugdíjat kell fizetni a, a nyugdíjasnak, e, valami támogatást kell az öregek, napközöttnek. Tehát, Tehát ilyen módon a, korma, a jó kormányzat, tehát most már ezeket a feladatokat olyan módon látja, hogy tehát kedves önkormányzat, kedves település, hát gondoskodjon az öregekről, ahogy jónak látja. Mihez ennyi, még ennyi pénzt tudunk adni abban az esetben, hogyha tényleg megoldja a problémát. Szóval ilyesféle módon, ilyesféle módon működik az a állam, ahol látható, hogy arról van szó, hogy a szervezett egységeket valamiképpen visszaállítani. Tehát az a bizonyos központi idegrendszer, az most már tényleg térjen vissza arra, hogy a fő feladatok megoldásával foglalkodik, és összes többit a kisebb feladatokat odja meg a társadalom saját maga úgy, ahogyan tudja, hogyan képes rá. Mi, mint állam, nekünk az a dolgunk, hogy ezek a dolgokat támogassuk, amennyire a lehetőségeink engedi. De ez volna tulajdonképpen diójében összefoglalva a, a ö, ö, modern államszerveződésnek a lényege. Hozzá kell tegyen még azt, hogy amikor az európai közösség megszerveződött, akkor pontosan ilyen alapelve alapján szerveződött meg. Amikor arról beszélnek, hogy, hogy a, a európai közösség csökkenteni kívánja az állam szerepét, ennek többféle oldala van lehet jó és rossz oldala is, de egy, egy nyilvánvaló volt, az európai közösség tudatosan arra törekedett, legalábbis elveiben, hogy ezeket a kisebb szerves közösségeknek a működését és életlehetőségét bővítse. Tehát például az Európai Uniós támogatások elég jelentős része, anyagi támogatás elég jelentős része is arra szolgálna, hogy ne a központi államoknak. Hanem, hanem különféle területi egységek ö, kapják meg a támogatást, úgy, ahogy ö, ezt a saját maguk használra vagy szükségére ö, fontosnak tartják. Tehát mondjuk van egy olyan, hogy, hogy támogatjuk a, a, a munkahelyek létesítését, akkor ez az azt jelenti, hogy a, az állam vagy a, a Büsszelék Bizottság nem fog egyetlen se csinálni. De hogyha nem, mint vállalkozó munkahelyet akarok csinálni, akkor a megfelelő játékszabályok szerint ő, ő, ki tudom mutatni, hogy ennyi munkahely, ennyi eredményre lesz a dolog, na, hát akkor maga megkapja a szükséges támogatást. -e? Ez úgy működni, hogy azok az emberek, akik a mondjuk úgy, hogy a, a, az alacsonyabb szinteken vannak, tehát most a, a, a rendszerben, Igen. az alaphoz közelebbi szinteken állnak, azok azok nem képesek átlátni, vagy, vagy, vagy belátni azt, hogy melyek azok a felelősségek, vagy feladatok, amiket nekik... Na most erre valók azok a szervezők, úgy tűnik, hogy ma az egyének egyre kevésbé képesek ezt belátni. Milyen? Nem, mert nem egyének kell belátniuk, erre valók azok a szerveződések, amiket a Krista ugyanak ugyancsak a tekintett. Ugye, amit úgy mondod, hogy hogy érdekképviselet illetve a közösség, ami a helyi önkömált mellett ugyanúgy önkömáltat tekint és ugye az egyik az a miből élés, ér tehát érdekeket képvisel, ugye ezek ilyen kamarák meg ilyen gazdasági alapú szerveződések akár szakszervezet is lehet és a másik pedig az értékeket, tehát hogy, hogy miért élek, nem hogy miből élek itt jönnek a kulturális dolgok, oktatási akár még egyház is és ezek a társ önkormányzatok, mondjuk ki magyarul, ezek átvehetne, sőt, át és kell, át és kell vegyenek fel az államtól, meg az önkormányzattól, alkalmas egy jobban oldhatják meg, mint ezek, amelyek hivatalosan, és olyan, olyan attitűdben is ott, mint tudom, idősek, ha mi éppen hatottunk, hogy egy, egy egyház, a karitatív működésével sokkal közelebb tud kerülni, sokkal érdemibben tudja ellátni ezt a feladatot, mint mondjuk egy olyan szervezet, ahol nézi az alkalmat, mikor megyek már haza. Hogy csak egy példát mondjak, hogy a régen ugye az nővérek, mondom az elnevedés, hogy az ápoló nővérek valóságos apácák voltak. Most micsoda óriási különbség van ekközött, meg akközött, amikor valaki a, a havi fixér napi 8 órában. van. vegyük részre, hogy ha valaki saját belső meggyődéséből csinál valami, sokkal hatékonyabbat csinálja, mint hogyha ö, kényszerből. De ha ma itt tartunk, szeret, nem szeretném, ha a műsor úgy érne véget, hogy ne beszélnek a kis Csabásnak a mély hitéről. Ö, ő egy rendkívül mélyen hívő ö, keresztény ember volt, hát, mondom, ahogy említettem is, ő a katolikus szeretett otthonban élt több mint húsz évet, mert magas értkort ért meg, és műveiben is visszaköszön ez. Két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik, ugye, hogy a egyén és a közösség kapcsolata azt gondolnánk, hogy ez elhangzottak alapján, hogy egyértelmű közösségpárti volt. Nem ilyen egyértelmű, nem ilyen egyszerű ez. Ugyanis azt mondja, ha értékenél akarjuk az a közösséget, akkor az egyén feltétlenül magasabb rendű kategória, mert az egyénnek van halhatatlan a halhatatlan lelke, míg a közösségnek nincs. Na most, mi, mi, mi következik ebből? Azt mondja, az individuális, liberalizmus tévedése az, hogy az egyén elsőségen elismerte ugyan, de ebből az egyénre semmi kötelezet nem vont le. Tehát a felelő, a felelőtlenség. A nemzeti vagy nemzetközi kollektivizmus, vagy másképpen faszizmus, vagy a bolsevizmus tévélése meg ott van, hogy a közösséget feltétlenül magasabb rendre tartja, mint az egyént. Hát itt, tehát ez volt a kis Pistabáccsának a, a világlátása egyén és közösség kapcsolatáról, ami nem szimplifikálható a szokásos kategóriák szerint. Most itt. Itt ezzel kapcsolatosan a, a Pálapostól uh, tudnám idézni pontosabban azt a mondatát, hogy közülünk senki sem él csupán önmagának. Tehát azt hiszem, hogy ez a dolognak a, a, a kétenítő részete, amikor Pistabácsi az egyének az abszolút uh, esősbőlességből ír, akkor ezt a, a mondatot feltétlenül hozzá kell gondolni. A egyén van, ilyen értelemben abszolút és, és kollektív által fölválthatatlan létező, de ez egyén. Létezéséhez ez a dolog hozzátartozik, hogy az egyén nem önmagának él. A, a most nem tudom, hogy vissza tudnak emlékezni a én még visszaemlékezem. A karácsony Sándornak a, a, az elgondolása nekem ide pont visszajön, amikor, amikor az egyénről beszél most nagyon leegyszerűsítve, mint a, a, a közösség részéről. Tehát az, az én, a miben válik énné. Igen, pontosan erről, pontosan erről van szó. Tehát a dolgokat erről az oldalról ő, kell megközelíteni. Erről, hogy az egyén a, a kapcsolatrendszerre rendszerén keresztül Válik azzá, ami. És ez még akkor is igaz, hogyha ilyen, ilyen önmagás egyének tekintő Stalin volt, Hitlerről beszélünk, a lepevő, még az ő esetükben is igaz. Ez természetesen, hát a, a Stalin attól Stalin, hogy százmillió emberek parancsolni tud. Tehát látható, hogy itt is a kapcsolatrendszer még ebben a szélsőséges esetben is elválaszthatatlan tőle. Az más kérdés, ez a kapcsolatrendszer sok mindent jelentett, jót is, rosszat is természetesen. És itt van a válasz a kérdésedre, hogy most hogy kerül az egyen az Európai Unióhoz? Hát közösségén keresztül. A közösségek keresztül, az önszerveződéseken ezeken a szervesnek mondható vagy, vagy különböző mértékben szervezett, de mégis a szerveződéseken keresztül juthat az egyén a nagy közösség, tehát a, a, a nagy egységekig nagy egységek föl. És egy valójában ezt hívjuk egy együttvéve Na most éppen szánszól... ez jelent, ez egy konkrét bíztatást annak az embernek számára, aki úgy érzi, hogy ő, ő tehetetlen és nem tud kapcsolódni? Hát, ö, nem, hát nem szabad, hogy atomizált lényen, lé, lényként, ö, ö, identifikáljuk magunkat. Mi nem atomizált lények Több, vagyunk. Ez is egy fontos ebből, mert mert, mert ugye a, a standard válasz az, hogy persze, persze, hát mennyiért csak az önkormányzathoz valami, de hát éppen az a probléma, hogy ott megszakadt ez a harmónia. Tehát valahova máshova kell először mennünk, hogy a saját ö, valóságunkat egyáltalán ö, ö, képviselve lássuk, vagy egyáltalán meg tudjuk tapasztalni. Itt ö, megint csak a kisítvállal hivatkozok, hogy attól függően miről van szó, mert ugye hogy ő fogalmazott, az, hogy hogyan élek, vagy miért élek, ugye az az érték, az, hogy miből élek, az az érdek, és az, hogy hol élek, ez pedig a helyi önkormányzat. Attól, hogy milyen kérdéstől van szó, hogyha értéket, kultúrát hagyományokat akarok követni, Ö, fenntartani, megőrizni, akkor ö, szerveződnöm kell ennek érdekében, és létrehoznom, ö, vagy fenntartanom, vagy erősítenem egy ennek megfelelő szervezet, ami ilyen értelemben egy tradíció közösség is ilyen értelemben önkormányzata tekinthető. És ez fog mi a felvenni a kapcsolatot hatósági értelemben azzal, akinek valamilyen módon be szólása van, engedély, vagy mit tudom, én, mi miatt ebbe az ügybe de nem egyébként fogunk oda menni kuncsorogni a helyi önkormányzathoz. Ez a dolog a is Ezért jól, jól meg kell értenünk, mert, mert amit ti mondtok, az majdnem úgy hangzik, mint amit normálisan is úgy mondani szoktak. Hát persze, persze, fogjatok össze, és a többi. Tehát például, például egy csomó ember paraszt ember visszakapott valami földet, de nem jutottak el oda, hogy összefogással hát egyszerű lenne. De bocsánat, minden, ami eddig az összefogásról szólt, azon annyira rajta vesztette, hogy az előző évtizedek tapasztalatai Olyan, alapján, azért, hogy hát ő, ez nem, de, hogy nem ütött az eszélyükbe, is tudták képzelni, hogy ez talán mégis lehet a, valamiképpen. Most kezd valami. A következő, következő alap, a probléma, ide, a kommunista, kommunista rendszer, tehát szétverte a, a természetes szerveződéseket meglehetősen alaposan, és igazából véve, az, hogy a kommunista rendszer maga kényszer szervezeteivel szétbólnaztották, az, az egy dolog, és még rendben is van tulajdonképpen. A probléma az, és a rendszerváltásnak az igazi legnagyobb nem hibája, hanem bűne, hogy a legfőbb feladat az lett volna, hogy a, a kényszer kapcsolatoknak a szétverése után segítse a természetes társadalmi kapcsolatoknak a megszervelődését. Ennek hajszább az ellenkezője következő, ami elmúlt 20 évben történt Magyarországon az, az hogy még az elemi kapcsolatok, meglévő kis elemi kapcsolatok is még tovább zilálódtak. Most ebben a pillanatban a magyarok atomizáltabbak, mint 1990-ben voltak, mert úgy működtek, tehát ez a, ez a rendszer úgy van fölépítve, hogy, hogy lényegében e, úgymond szerkezetileg kizárja a, a szerves együttműködést. Ugye, itt előbb felvetett a, a, a hozzászólónk azt a példát, hogy parlament van, nem tudom ha nem szeretem törvényt, és akkor, akkor kimegyünk tízezen ordítozni a kosú hogy csinálják meg másképpen a dolgot. A helyzet az, hogy, hogy, hogy, hogy ez tulajdonképpen nem erintély. És nem akarom lebeszélni a tüntetőket a tüntetés, hogy a normális államban nem így kell működni. A tüntetés, a szájk vagy a nem tudom, csoda, az egy végső fegyver, amikor hatalom, a hatalma végképpen nem tudunk bírni. Most úgy látszik, hogy már ez, ez a fegyver is kevés hozzá, de mindegy, a normális dolog az lenne, amikor egyáltalán nem születnek, nem szeretem törvények, mert, mert mielőtt ezek, ezek megszületnének, ennek előtte a megfelelő módon ezt megvédették a társadalommal, és, és az emberek el. Fogadták, részint azért, mert tetszik nekik, részint pedig azért, mert nem igazán tetszik, de azért belátták, hogy ez nem igen lehet másképpen csinálni. Tehát a dolog normálisan így működne, az elszükségs intézmény az, ami tökéletesen hiányzik Magyarországon. Azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból a kommunizmus, kommunista rendszernek lényegesen jobb volt az érdekbeszámító képessége, mint ennek. Eléggé döbbenetes dolog ezt mondom, de ténylegesen így van. A, a kommunista rendszerben léteztek helyi érdekel, amiket érvényesíteni lehetett. Léteztek olyan, olyan Apparátusok, ezek, ezek e, diktatórikus, tehát, e, tehát e, kényszerapparátusok voltak a megyevezetős elszonoló gondolok, e, e, hatalmaskodtak és vissza is éltek időként, de egy biztos. A térségnek az érdekeit arának hatékonyan tudták képviselni a közföldi kormányzattal szemben. Most ilyen nincs. Ha pénzügyminiszter álmodik valamit, akkor az álma azonnal valóra válik. Lehet, hogy ez a valami főt, nagy valószínűleg nagy hülyeség, mert a pénzügyminiszter nem lát többet az egészből, mint négy-öt kulcs számot, amit a statitika neki szolgáltatott. De az, hogy Békés Csabán vagy Szent Gotthárdó miből élnek az emberek, mi a gondjuk is, mert a pénzügyminiszter egyáltalán nem látja. No, hát a kommunista rendszerben valamit a központ irányítás ezekből a dolgokból látott. A rendszerváltásodra garantáltan nem lát semmit belőle. Most az emberek frusztráltak, tehetetlenek érzik magukat, akkor minden okuk megvan rá, hogy frusztráltak és tehetetlenek érezni munkat. Tényleg tehetetlenek tudni, tényleg nem tudnak csinálni semmit, tényleg az ő problémaik és akaratuk tényleg nem jut el ö, sehová, és ez pontosan a rendszerváltás által berendezett rendszernek az egyik logikus következménye. De mégis én azt képzelem, hogy ez a elvekben egyáltalán nem akadályozza meg, hogy másképp legyen. A, a struktúrája rosszul alakult ki, de a, a törvényei lehetővé teszik, hogy mi másképpen gondolkodjunk. Tehát nem, nem fog egy, egy a hatalom ellenállni annak, hogy az emberek ha összefognak és elkezdik valóságos érdekeik szerint én. választani a, a jövőjüket, ezen nem fog tudni senki tenni, mert erre maga az alapberendezkedést Géza, lehetőséget ad. Bibó Istvánnak a következő mondatát idézném. Egy törvény a végrehajtására vonatkozó érdemi mechanizmus nélkül annyi, mint a sem de ez nem olyan dolog, amiről mi most beszélünk, ez, mert ahogy, amiben ö, nem máshonnan kell várni a megoldást, hanem a, a saját magunk kezdeményező készségében van a, a megoldás. Hát egy egy, egy, egy, egy görcsöt kell átlépnünk annak a félelmét, hogy ez eddig így volt, és rosszul vagyunk kondicionálva már erre fél. az egész világra. Ideféle, néhány éve készült egy, egy nagy, nagyon nagy fontosságú dokumentum, amit Új Magyarország felezési tervnek neveztek. A fontos az, hogy ezt nyitottuk be Brüsszelbe, és ennek alapján kapunk ö, Brüsszelből jelentéket, támogatásokat. Ennek a dokumentumnak ö, volt egy fogalmazványa, ezt a fogalmazványt elküldték társadalmi vitára, 200 helyen megvitatták, mindenki elmondta ezek kapcsolatosan magáit. Volt azonban egy ismerősöm, végül is ez a dokumentum elküld Brüsszelbe. Volt azonban ismerősöm, aki megnézte az eredeti fogalmazványt, és megnézte azt, hogy milyen dokumentum került-e Brüsszelbe. A kettő között egyetlen kötőszó különbség nem volt. Hm. Most, Géza, mit lehet így csinálni? A társadalom elmondta, hogy mit szeretne, mit akarna, hogy és. A várjál, a... várjál, várjál. Igaz, Ö... hogy most mindjárt véget éreznénk, és, és, ez, és ezen megint nyitottunk egy nagy dolgot. Igen? Bocsi, meg. akkor innen majd folytatnunk kell megint előbb-utóbb, mert ezt, ezt itt ezt most folytatjuk. nem fatyhatjuk függővel, mert ez oly mértékig reménytelennek tűnik, miközben egy olyan csodálatos reménytkeltő emberről beszélünk, Ö... Kis Istvánról. Nekem, nekem ugyanis amit ő belőle megértettem, az annak a reményét adja, hogy ha megértem, hogy, hogy hogyan is épület föl egy szerves módon, egy organikusan módon a társadalom, akkor én ezt, ebben részt tudok venni hisz nem egy, egy, egy mesterkélt erővonalak mellett képződő valamiben kell a helyemet megtalálnom be, tulajdonképpen nem is szántak esetleg nekem. Ez teljesen így van, de hát tudod a két óra nem volt elég ahhoz, hogy végre jussunk ennek. Hát nem, mert ez hány de... év a beszélünk? Hát, <gül> hát nem buszról, az az 20, igazság. Vagy 60, vagy hat száz, nem 100, is tudom. Száz, mm. még el Előbb említettem Pista a méhítét, és nem szeretném, hogyha elsikadna egy, egy másik gondolata, ami 1943-ban a klasszikus százszói konferencián, ahol szintén hozzászólók között volt, és... Előadók között. Előadók között, előadó között, volt, és az előadásában, hát a államszervezési eszközökről beszélt, többek között a, a közigartási vezérkart vetette föl, mint egy, egy olyan módszert, amelyikkel államot vezetni lehetne. A, és amikor mindez elmondta, azzal fejszte be az előadását, hogy mi ez nem öncéloan történik, tehát ezek a technikákat nem öncélon alkalmazzuk, nem jelenti azt mindent, amit elmondott, hogy ne volna értékrend, csak hogy ez az értékrend már kívül van a szervezés technikán. Ugyanis mit mondott a végén? Maga a cél, megvalósítani Krisztus királyságát, az igazság és az élet királyságát, az igazságosság, a szeretet és a béke királyságát. Ezt mondta el akkor Pistobács 43-ba szárszón, az hogy nem az de ö, ok nélkül... ...ok nélkül... ...humanitással szerint fogalmazza meg azért. Igen, akkor még azért nem volt ennyire plurális ez a dolog, az emberek tudom többsége még tudta, hogy miről van, van szavak, szó. Igen. Egyértelmű szavak ezek, ö, nem kell szem hozzájuk. Tehát ő nem öncélúan mondta el, amit mondott, hanem a, a legbelsőbb meggyőződése és hitevezérelette akkor, amikor a műveit megalkotta. És akkor még egy valamit hadd tegyek hozzá, még szintén szárszó. Amikor Karácsony Sándor elmondta a maga nagyhírű szárszói beszédét, akkor a hallgatóság soraiból előrondod a kis Pista bácsi, és a Karácsony Sándornak kezet csókolt. Két hét múlva jön megint a Nagyvárosi Délömmák, és ezt a témát pedig valamikor folytatni fog.